sötök persze Köszönöm, magunkat téleg itt vagyunk aztán ne Könnyű beazormisíteni a dátumot kivételesen, mert holnap lesz karácsony. Így van. Így aztán a december 23-a van és szerda. A pontos idő 6 óra 31 perc van. Ez a kejfej Jancsi minden, amit napról tudni kell vagyunk. Ilyen még lesz. Ami leeshet, az le is fog esni. Bele van akadva. A. Bele van akadva, így, így van. Mondtam, hogy kísérleti műsor? Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Most mondhatnám, hogy a hallgatók és a nézők, de alapvetően az internetezők. Aki most a 87.6-ra kapcsol, hallvány dilagűzöm nincs, hogy ott mi hallható. Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap utolsó adás, minden nap német Gábor után szabadon korlátozott apokalipszis. Ma is, 2020. december 23-án, szerdán. The future. The future. Nem vagyok mindennel tekintetben, azt se tudom, hogy az emberek itt a stábban, mennyire szeretik, hogyha emlegetem őket. Van itt egy Csaba a társaságomban, akinek reggel hajnalok hajnalán küldtem egy SMS-t. Abszolút nem tekintettel arra, hogy neki egyébként milyen család élete van. Egyáltalán, ha dolgozom, én senkire nem vagyok tekintettel, de ezt a közelálló emberek tudják. Mások is, azért vagyok itt a szóval küldtem ennek a Csabának egy SMS, hogy nálam Budapesten szorongó és izgatottabb embert nem találnak. Amire azt írta Csaba, hogy nem is keres. Ennél jobb válasz nem küldhetett volna. Hogy valami fontosat is mondjak, egészen szörnyű időjárás van, viszont ha minden igaz, ma 14 fok is lehet, ami december 23-án nem igazán jellemző. Állítólag valamikor karácsony után havazni is fog, de most napról napra nem fogom elmondani az időjárás jelentést. Engem Fiala Jánosnak hívnak, és a 168 órának valami frászkunyhója, ami csodáján tudnak engem fogni. Ne kérdezzék, mert ha itt egyébként bárki feltűnik mellettem, az azért lesz, mert a korlátozott apokalipszishez az is hozzátartozik, hogy itt olyan berendezések vannak, amelyekhez én korlátozottan értek, és ez egy nagyon engek kifejezés. Hogy ne feledkezzek meg arról, hogy nem egyedül üdök itt a fiaszért, nem árt lehet feledkezett fogni? Hát már meg nem is történt. történt. Nem nem ez, ez, ez, ezt én nem űzöm, csak ha muszáj. Aha, hát lehetkezett a, fogni. Hát most már meg rendben, is történt. Rendben van, de műsorban csak más. Ja. Gárcsa a Bugi azért is volt egy egészen kiváló választás, mert ő nagyjából ismer engem, én is ismerem nagyjából őt, követjük egymás pályáját. I will, I will. Ön hall engem? Haló? Vagy rosszul csináltam valamit? Ez elindult egyébként. Igen, akkor Aha. legyen szers, még egyszer hívjon. Egyébként elfelejtettem megmondani a telefonszámot, amit egy nagyon elegánsan felírt a naptáramra. 0620 381 6196. Nem állítanám, hogy ezt ma memorizálni fogom, de igyekezni fogok. 0620 381 6196. Most se legyenek rám tekintettel, de nem biztos, hogy pontosan azt a formámat fogom hozni, mint általában, mert tényleg nagyon izgatott vagyok. Szóval a Bugi ő mellettem. Ahogy nem így fogalmaztál, de nagyjából lesz vettem ki, hogy amikor... Figyelj, betfeledtem. De és ez... Nem tudom. De nincs ez bekötve. De be van kötve. Csak... Igen. Úzzel, Na, tudom, hát, hagy... Halló? Be van kötve. Ő biztos várnék kell az internet miatt, hogy nem tudom ide. Halló? Ez csak odnan szól. Én nekem hol a várni de... megérdem, nincs? Ja, hogy csak így, ki. Ja, hogy, Hello? Jól, hogy kiangosítva. Halló? Jó napot, jó reggelt, tagány, itt vagyok. Kicsit olyan, mintha valonnan a Holdról beszélne, de abban együtt sajna, az... A, a számítógépen nagyon halkan hallom, de megtaláltam, örülök, hogy itt van. Minden jó! Maga egy... Mit kell mondani? Egy kincs? Nem, hát azért, figyelj, ugye alapvetően ugye azért én ugye semmihez nem értek, leszámítva hogy az életem felét mikrofonok mögött töltöttem, de jártam esztétikaszakra, és ott ugye én tanultam arról, hogy esztétikai alkotásnak tekinthető-e az a műalkotás, ami el van ásva. És hát az emberben azért óriási kíváncsiság van, hogy miközben itt ül egy fantasztikus társaságban, és hihetetlen technikai felszerelés közepet, hogy egyetlen bárki is hallgatja és nézi ezt a műsort. És az e tekintetben az én izgatottságom és félelmem, hát azért egy tízes skálán, azért nem tizenegyes, mert ha valaki ezt mondaná nekem, akkor azt mondanám, hogy tízes a skála. Őszintén remélem, hogy ránk fognak találni, és a ránk az azt jelenti, hogy itt egy társaság van, egy kompánia, csak én vagyok, látható most, meg éppen a bugi, de attól még ez itt egy nagyobb társaságnak egy e, vállalkozása, e, amely hát akkor tud működni, hogyha felfigyelnek rá. Szóval, és tettel, te nem így fogalmaztál, én fogalmazok így, hogy amikor én felhívtalak téged, mert lehetőségemben állt az is, hogy legyen itt még rajtam kívül valaki, aki pandémiás periódusban nem egy egyszerű történet, hogy, uh -huh. hát, hogy én téged egy ilyen inaktív pillanatban találtalak meg. Hát ö, nem, az nem rám van kiegyezve az inaktív pillanat, hanem az egész szakmánkra, ö, ami sőt nem csak a milyenkre, hanem még egy csomó másra. Ö, nem annyira szeretem azt, amikor ö, mostanában olyan mindenkinek pozitívkodóan nyilatkozik, amikor me meg ilyenről kérdezik, és ö, hogy az, hogy hát ez igazából, majdnem azt mondják, hogy még jól is jött, mert akkor most lehetett, amit eddig nem, nem csináltam meg, még stb. Ez így fog menni. Ez így fog menni. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt hiszem meg kell nyomni a. Mindig meg kell nyomni azt is. Azt hiszem igen. A... Azt igen. Halló. Megnyomtam. És mégse? De Halló. valami van. Halló. Gyerekek, megint segítsetek. Nekem hányszor kell megnyomni ezt az izét? Minden egyes alkalommal meg kell nyomnom? Aha. Jó Jó reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt, Nagyon halka. Nagyon halk. Nagyon halk. Nagyon halk, hallani igen. Jó, hát gyerekek, tegyetek valamit, hogy hangosabb legyen. Én nem tudok, tehát ordítani nem fogok, mert nem állnak nekem jól, de kísérleti műsor arra legyen tekintettel. Oké, okay, köszönöm. Milyen körülmények között hallgat bennünket, meg néz? Hát egy kis, kis képen, egy kis táblagépen. És otthon? Internet. Igen, és igen. Mennyire, id meggyen. mennyire idegen ez? Vagy semennyire? Nem, annyira nem. nem. Jó, szóval jó, jó nem ezt hát... csak... A... És honnan tudta, hogy ez lesz, ez ma, az a mai, ma reggel? Hát én, én követem a fialogat, természetesen már nagyon régen. És akkor onnan lehetett ezt tudni, mert én... É, hát rámentem az internetre, és, és Jó, kidob, okay. kidobta, hogy... Rendben. 168 órán lesz, és ennyi az egész. Hát Hadd magától valamit, amit én egyébként nem szoktam idegentől. Maga szerint ez életképes lesz? Szerintem az. Remélem, remélem, hogy az lesz. És például, hogyha ön kapna egy fantasztikus lehetőséget, és majd a Bugitól is ezt meg fogom kérdezni, akkor mennyire érdekelni annak a háttere, hogy ez ki az ön számára, mert már uh, megért, vagy elért engem az a vált, hogy sikerült a hit gyülekezetből átkerülnem az emi és hogy akkor én tulajdonképpen csak csöbörből vödörbe tudok-e kerülni. És először nem értettem a kérdést, amikor pedig másodszor megértettem, akkor nem tudtam rá válaszolni, mert ma nem tud olyan helyre menni, ahol a tulajdonos személyét illetően bele hogy Orbán Viktor a miniszterelnök. Szóval, hogy ne szólnák meg Önt, hogy Ön miért vállal szerepet egy olyan dologban, amiben benne van A, B, C, D, E, F, G, H, I, és nem fogom felsorolni az ABC összes betűjét. Én szerintem én jó, jó, hogy elvállalta -e szerintem. Ennek a képermő van a helyedés a rádióban. Jó, de szóljon, hogyha úgy érzi, hogy valami torzulás van, jó? Tehát, hogyha úgy érzi, hogy valamilyen spiritista ül a kamerák előtt, akkor szóljon, jó? Oké. Okay. Köszönöm jó, jó, jó. szépen. Köszönöm. Köszönöm. Én is köszönöm viszont szépen. Köszönöm Így. Jó. A, bekapcsol... a kikapcsolás az jól megy, a bekapcsolás Igen. az még nem működik tökéletesen. Nem sokára fog ez Ha az ilyen, ilyen gyakran lehetszakó mindenképp. Én kára izgatott vagyok, tehát az, az elmondhatatlan. Hogy mikor dolgoztál utoljára? É, egész pontosan szeptember 18-án a muzikumba a, a Little cimborámnak a, a, a mi koncertjén. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás és tele vagyunk termék és remélem mondtam, hogy 14 éven aluljaknak nem vagyunk valók, bár az interneten fogalmam sincs, hogy hogyan van a korhatár, mert ott viszonylag szalonképtelen szavakat is lehet használni 10 óra előtt, nem minthogyha én most káromkodásba akarnék kitörni, de hát végül is a lehetőségek tárház az óriási. Gondolom ezzel nem számoltál, hogy ez bekövetkezik. következik. Hát de, mert azért, de, uh, me, hát mennyi idővel előtt attól függ. Hát gondolom, hogy az első lehetett az első periódus március. Igen, a márciustól, és uh, aztán én nyáron akkor, akkor azért egy kicsit megint meg, meg, meg volt valami mondat. Hát feltöltötted a kamerát? Hát akkor feltöltöttem de vagy a a család fenntartó? Na, hát így nem mondanám egészen. Fifty-fiftysen járulunk hozzá, mondjuk. De most a fiftyből mennyi maradt? Most a 50-ből maradt szerintem, hát ilyen 20-30, hát talán 20, vagy valami ilyesmi. Erről nem szívesen beszélsz, vagy? Hát nyilván... <sílvállal> most mit kell Igen. A... Ezt, aztán még mit? Hálló? -hát, kerül, sikerült szerintem. Nem biztos. Nem, sik... nem biztos. Ja, még azt is. Ja. Hello. És most sikerült És talán most a az interneten. És nehéz volt? Nem, nem. Felkészülik az, hogy én 67 éves elmúltam már, de azért van segítségem itt a családban, segítettek, hogy hol tudom megtalálni, mint a Facebookon. Egy 67, 67 éves ember az nehezebben talál rá a fialára a Facebookon, mint egy 20 éves? Nem, hiszem, az akarat kérdése szerintem. És mekkora az akarat? Nagy. Nagyon szeretem a műsorát, gratulálok, és nagyon örülök, hogy sikerült újra helyet találni. Én minden mindenhova követem fiala urat. Az nagyon jó, hát a körülmények, tehát hogy mondjam, hogy a körülmények is kitartanak-e mellettünk, azt arról fogalmam sincs, az, az majd kiderül a vallatásnál, ahogy ezt mondták. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt tetszett lenni, hogy hány gombot kell nyomni, az azt változatlan nem tudom, a telefonszám az föl van írva, mindegy, elmondom, 0623816196. Um, ez pszichésen, vagy, vagy hogy igazárólsz neked? Azért, az, hogy dolg, tehát előre menekülök, mint annyian, és ö, vannak új t, ö, m, idézelben termékek, tehát van ö, alkotás van, illetve volt, meg, meg benne is vagyok. Lemezt is jelentettünk meg ilyen pályázati módon, egyébként pályázok is folyamatosan. Igen. Na nézzük, azt Na egyszer, kétszer, háromszor. Most hall engem? Nem, nem, nem, nem, nem, nem még mindig hiárzik valami. Várjál, ez... Mit nem nyomta már meg. De ott mit jomta? Na, jó reggelt, haló! Szia, Gábor! Jó reggelt, kívánok! Szerut. Jó reggelt! Nagyon fasz <tos> minden, a kép is, a hang is. <tos> Tényleg nagyon jó. De ez mekkora szoba, amit beült nagyon ami hatalmasnak tűnik. Hát, nem kicsi. Nem szoktál ilyen nagy szobákban lenni. Azt nem mondom, hogy a New Yorki filharmonikusok elférnének benne, de a rólaféle róla Liszt Ferenc zenekar szerintem tudna itt gyakorolni. Igen. És de hogy táncos nem rendezvényre a Csab... is alkalmas. Igen? Na, nagyszerű, akkor majd még az is Hát figyelj. Van egy olyan érzésem, mintha Csabával Kastélyozombon találkoztam volna. Hát az nagyon elképzelhető. Igen. Na, a... pont ott voltam én is. Az, az mikor eset? volt? És az egy nagyon jó kis koncert. Volt. A, hát a gabessa voltunk ott, a Litvigi gabessa Ez az általam kiegyetet... komló hely? volt szépen. Ez az általam kiegészített sör, hely. Kastélyos dombó? Igen. Ez Kastélyos hol... dombó, igen. Ez hol van? Kastélyos dombó lent van a horvát határ közelében, bastól egy pár kilométerre, és körülbelül ilyen végtelen idő alatt lehet odaérni mint általában Magyarországon sok helyre. Aztán, de egy, de, de és te super. hogy kerültél oda? A bugi miatt mentél? Én nem a bugi miatt mentem, én a komló miatt mentem. Az a Mert sör? A, vagy, az a, mi, mi ez a komló? Hát a, a komló az, az egy adalékanyaga. Ugye az a, a sörnek? Sör. Igen, igen, és ott egy komló ültetvény létesült, és én voltam annak a szakmai referencia a vele, amit, amit az elindult. És hogy van a komló? Komló az egész jól van, idén volt az első komolyabb szület. A komlóval sokat kell jövő... Nagyon sokat. Többet, mint velem? Hát ez szerintem... Hát te is Hát szerintem legalább annyit. Jó, a komló mit szeret? A komló? Igen. Szereti Napsütést, a vagy az árgyékot, vagy igen. a vizet, vagy hát, a neki. Ezt mind szereti, de ezen kívül a legfontosabb, hogy fel tudjon futni egy ilyen magas számrendszerre. És ahhoz mi kell? Drukkolni kell neki? Kell egy 6 méter magas rendszert, drótokkal, húzalókkal, és akkor szépen magától felfut. Az elején kell csak egy kicsit biztatni, Utána megy magától. Köszönöm Gábor, tartson ki a szokásod, hogy követsz engem. Ezért ez nem könnyű. Ez nem, igen, igen. Ez egy augusztusi rendezvény volt, egyébként itt is előbb említett... Szóval, aki azt gondolja, én. hogy átülni... Tehát önmagában az, hogy az autó reggel merre felé fordulja, mert én mindig lefelé szoktam menni a sváb hegyről most meg fölfelé mentem. De És ha belegondolok abba, hogy hányszor nem. indultam el, én a Bródisantor utcá utca felé, az követően, hogy elhagytam a Magyar Rádiót, mint amikor az ember mindig a volt szerelme irányába megy, mert azt az utat szokta meg... Na most nézzük azt, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Most, várj, nem elég, de még mindig nem elég. Mit kell még megnyomni? Azt, jó, most már lassan meg fogom tanulni. Jó reggelt! Innen, innen, jó reggelt innen jó reggelt. hallani, második után. Jó reggelt kívánok! Úgyhogy örülök, itt is sikerült összehozni. A kombázó után a második heves megye, heves város. Megismerem. Úgyhogy nagy csapás lesz az önnek, mert megkövetkezni, hogy ízőben se fog tőle. van. tőle. Rendben van. Elvileg azért de... ülök itt, tehát akik engem elvel megbíztak, valószínűleg nem azt akarták, hogy itt üljek hat ember társaságában, de lehet, hogy 8 vagy 10, és rádiót és tévét játsszak. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ha most rámegyünk a 168 órának erre az ízéjére, és azt mutatja, hogy még mindig 113-a hallgatnak, akkor nekem valamit frissítenem kéne. Most csak azért is meg fogom próbálni. Várjon, meg. De mindegyik föl is fog hívni. Igen, minde száz. Az, egyszer, kétszer. Haló. Jó reggel. Jó, jó. Maga az MPK. Jó reggelt, kívánok, fiala Jó reggelt. Én is itt vagyok, megfelegett ráli vagyok, és én is itt vagyok. Én most még nem vagyok rajta a Facebookon, de YouTube-on nézem élőbe. És, és nagyon örülök, hogy, hogy láthatom ne, újra. Még mielőtt... Úgy van műsorak. Én is örülök neki, de most mindjárt meg fogjuk nézni, hogy egyébként ez hogy van. Én arra kérlek téged, hiszen te hoztál magad Igen. a hangszert, és nem azért hoztad, hogy azok pihenjenek. Amíg te gitározni fogsz, addig én megmérem a vérnyomásomat. <tos> hallelujah I'm gonna meet my mother and glory gonna meet my mother and glory some of these days I'm gonna tell her how you treat me I'm gonna tell her how you treat me some of these days hallelujah I'm gonna tell her how you treat me gonna tell her how you treat me some of these days I'm gonna sit in a house King Jesus I'm gonna sit in a house King Jesus Some of these days, hallelujah I'm gonna sit in a house King Jesus Gonna sit in a house King Jesus Some of these days I'm gonna cross the river of Jordan I'm gonna cross the river of Jordan some of these days, hallelujah, I'm gonna cross the river of Jordan, gonna cross the river of Jordan some of these days. abból élek, hogy őszinte vagyok. Csak szeretném mondani, hogy 174 per 110 a vérnyomásom, miközben ez reggel 120 per 90 szokott lenni. Úgyhogy nem hazudtam. Valami dadja is, te érzésem volt, hogy a vérnyomás közben játszott, játszott, tehát... Ez lehet, hogy a temetés ez ez ez a 174 helyettem. per 110. Így van. Csaba, szóval azt ott lehet, hogy gondoskodnék egy másik emberről. Megmérjük menet közben, és ez a 174 per 110, ez... jó. Ebből legalább kiderül, hogy tényleg izgatott vagyok. Szóval nem tudom, a kamera látja-e, vagy akarja -e látni. Lát akarom így a termék megjeleníteni, szerintem nagyon messze van. De ez akárhogy is nézzük, 174 per 110. Te vajon, ha játszol, akkor magasabban a másod? Bár nem szoktad gondol. ennek közben hmm. Szerintem nem. Legtöbbször nem, legalábbis. És most sem. Engem nagyon megviselt ez a távolszás. Engem nagyon megviselt az, ami itt engem fogadott, mert tényleg olyan volt. Én azt hittem az elején, hogy ez egy kész átverés show. Tehát azt mondtam, hogy legyen a bugi, és lett a bugi. Azt mondtam, hogy legyen egy CD, lett egy CD. Azt mondtam, hogy legyen az anyám kinya, lett egy anyám kínja. És ehhez, hát hogy mondjam, egy tízes gálán azért inkább hármasra vagyok És mi, mi van? Nyomás? Nem, rengeteg. Azt, igen. Igen, egyszer, oké. Okay. Egyszer, Legalsó? Nem, nem, nem. Nem, nem az. Megnyom. De, de, de, de. de. Most meg. És most jó már, vagy nem jó most még? Most ha engem? még nem? Hallom, igen, jó reggel oh, jó reggelt, hallom. Szuper. Igen. Addig beszéljem Addig beszéljem vele. Szolnokról jelentkezlem. Igen? Szolnokról jelentkezlem, kristálytik, kristálytik, kristálytik, telefonon keresztül hallgatom. Minden rendben van. És maga azt el tudja képzelni, hogy ez minden mindennapi szokásával válik? Természetesen eddig is az van. van, <laughs> csak más. Remek volt a játéka, és a Az Azt mondja meg nekem, hogy önnek hány váltása volt az életében? Nagy váltása. Tehát mondjuk munkában. A milyen szempontból? Munká? Munkában? Munkában. Munkában. munkában? Munkában kettő, magánéletben annál több. És melyik rászta meg jobban? Hát az utóbbi. Aból hány volt? Három. Ez három feleség, három barátnő, vegyesen. Egy feleség, egy nagyon komoly barátnő és egy második feleség. És a vállásokat mi okozta? A bizalomhiány talán az volt a legszebb. Kinek a részéről? Elveszette, Elveszette. mindkettőnk részéről, és szerintem az alapja minden És ennek hány gyerek látja a kárat? Hát két gyerek. Mind a két egy-egy gyerek. És most a harmadikkal van? Nem, most mindenki, mint az elváltam, és most egy barátnőm. Nem lesz több gyerek? De ne... nem, nem, nem, nem. Ötven, Tudod, vagyok úgy, nem. Az én barátnőm szerint ez egy kifejezett kiszúrás az Isten részéről, hogy a férfiaknak még ötven fölött lehet gyerekük, a nőknek ez kevésbé megy. Tehát lehetne még gyerek. Hát igen, de azért... Jó, én sose értettem azokat, akik a 60 évesen még fékszik, és gyereket nem zene, Lehet, hogy az életségét nem éri meg annak a gyereknek. Felelőtlenség? De ez csak a magán véleményem, hogy szerintem... Abig szemben a... velemet, hát arra vagyok kíváncsi. Felelőtlenség? Hát. És milyen az élet és mivel foglalkozik? Nyugdíjas vagyok, előnyugdíjas. Korábban nyugdítom lett, nekem még megvolt az a lehetőség és éltem a... De nem azt... Honnak, honnak, amelyik ott. De öt, ötven múlt? Igen, hát 55 vagy a vagyok. És nyugdíjas. Ön katona, vagy Igen. rendőr? Volt, vasutas vagyok. Vasutas. De azt mondják, hogy a vasutasságot azt nem lehet meg abba hagyni. Én a Völgyesi Zsoltól ezt hallottam. Ő ilyen vezérigazgató helyettes volt. Tudja, egy kétfél embert ismerek. A vezérigazgatót és a portást. Megönt. Szóval hogyan hagyta ott a mávot? Ne volt ez, hogy olyan volt, kérem nekem belekezdvelem, jó? Ebből semmit nem értettem. Ezt elvitte a cica a hangját. E, ez egy annyira összetett történet, hogy arra kérem, hogy ne kelljen belekezdeni. A... Jó, akkor azt mondja meg, hogy hány méteres fája van. Egy nagyon kis fa. Nagyon kis fát vettem, de én tehát élő, élő fa, szóna kicsitért vettem, én ilyen műfenyőt, én nem tudnék tenni a Aztán Aztárul jelennek, hogy annak a karácsonyfának a másfél méteres környezetében majd holnap szenteste mekkora boldogság fog lakni? Tehát önök ott, ketten, vagy nem tudom hányan élnek, önök mennyire boldogok? Függetlenül attól, hogy pandémia van, milyen az anyagi helyzetük, önök, ketten, ott, vagy akik vannak, mennyire boldogok? Hát a kérdezni, hogy egy-től skálán egy. mondhatom? Persze. Ötös. Ötös. A pandémia, teljesen a bégét. Ö... Anyámon nem merek elmenni, 82 éves. Maga miatt, vagy az édesanyja olyan. miatt? Hát nyilván én miatt, de, de megbeszéltek. ezt beszél, ez ki most, ki de. rosszabbul? Ön vagy az édesanyja? Ezt, ez, ez nagyon nehéz kérdés. Ezt nem lehet összehasonlítani, mert én, én ő bele nem látok, mert szinte ő igazka engem. Soha nem fordult elő. Egy, egy, egy, egy kérdésem lehetne? Kettő is lehet hány, há, hány, óráig, hány óráig köszönöm szépen, óráig tart a műsor? 9-ig, de műsor az egész élet. Hát beleszámítva, hogyha 170 fölé nem megy, akkor máshol folytatódik. Értem, de értem, mert, mert erről nem volt szó, emlékeim szerint, hogy... Kilenc valamikor januárban folytatódik. Általában itt van a producerünk, melyik mondja a dátumot? Nekem az életem holnap folytatódik majd, de hogy mikor lesz a következő műsor, azt még nem tudom megmondani. Vagy január 4-én, vagy 11-én, vagy soha. Ez a három lehetőség van. Örülök, hogy sikerült beszélünk, és hát Alakulni fog, egy szépen Féljön, lassan, lehet, van, egy lassan... tehát ez szépen Itt van, azt nehéz elmesélni De látom, a... látom, látom Mert a telefonon is lehet még, még a képviselni Hát ha is látnám látni. még a többit itt, itt, itt, itt van Herbert von Karajan, A berlini filharmonikusokkal csak még nem ért rá Hogy szóhoz jusson, mert hol önnel Beszélgetek, hol mással, de most már nem önnel Fú Én is késői apa vagyok egyébként nem, nem, nem Én egy... még nem vagyok apa Tehát én, én ha magabbra <laughs> nézek Én semmiben nem látom, hogy apa vagyok de, és te lánya, hogy jól van egyébként? Az én lányom, hál' Istennek, És te itthon van. van, vagy nem itt van? Itthon van. van. Hm. Ami nagyon furcsa, hogy a Krisztának a lánya is itthon van. Mert ugye Angliából haza kellett jövő, mert itt otthonosabban érzi magát. Na most végig megyek a skálán. Az, hogy egyszer, kétszer, hall engem? Ez, ez, egyszer, többen is telefonálhatnak. Halló! Jó reggelt kívánok! Önnek is! Varkas Nándor vagyok, szeretettel üdvözlöm az új csatornán. Sikerült megtalálni a Youtube-on keresztül. Örülök neki, remélem, hogy hosszú távú kapcsolat lesz. Aki engem ismer, azt tudja, hogy tudok hallgatni. Szóval ez, egy, ez nem volt könnyű eljönni onnan. És akartam tőled kérdezni, mert a tégemmel folytatott beszélgetésben ez könnye hogy előjön majd fél nyolc után. Ugye te hajókon is zenéltél, vagy sokszor játszottál. Voltam, igen, igen. Mennyire foglalkoztatott téged az, hogy kik vannak ott? Tehát ugye tényleg az értelmiségnek egy része, akiknek én leginkább a misoromat készítem, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ember milyen környezetben van, független attól, hogy azért az én tevékenységemre permanensen én nyomom rá a bélyegemet, de nyilvánvalóan meggyanúsítanak, hogyha én az ATV-ben vagyok, akkor német Sándor ember vagyok. Tehát permanensen van valamilyen vád, amit én nem érzek a magamének, de védekezni sincsen kedvem ellene, mert, mert ha én egyszer nem érzem, de más rám akarja sütni, hát akkor az legyen a többiek dolga. Most nem szeretnék önnel beszélgetni, mert másra beszélgetek. Szóval, hogy azt ugye el tudod képzelni, hogy vagy egy hajón, egyenként megkérdezed az emberektől, hogy ők milyen pártállásúak, és feláll egy szőke német, és azt mondja, hogy én náci vagyok, és akkor azt mondod, hogy ne haragudjon, uram, én önnek nem játszom. Hát én nem azért, kap, nem azért kapom a, a, a fizetségemet, hogy ilyesmit csináljak, ez egyik másik, nem is jut eszembe, én, inkább az van, hogy... Akkor egy olyan hajóra mész, amelynek a tulajdonosáról azt tehát hogy egyáltalán téged... Nem be... tudom, mi az, ki a tulajdonosár, esetleg. De, de soha nem ért téged olyan vált, hogy olyan környezetben játszottál, amit te nem engedhettél volna meg magadnak. Azt mondták, hogy bugi, te ide nem jöhettél volna el, mert és akkor sorolnak különböző indokat. Lehet, hogy mondtak ilyet, én erre nem emlékszem. Én, én azt szerint... Ö, ö, mérem ezt, hogy nekem kell -e olyasmit csinálnom. Tehát nekem most azért ok, más, kell mást mondanom esetleg, azért, mert hogy valahol vagyok? Vagy mondhatom azt, amit mindenhol mondok egyébként? Szerintem, én szerintem ezen múlik elsősorban. Hogy kell-e mást mondanom? Hogyha fizetséget kapok érte, akkor azért kell olyasmit csinálnom, hogy Jó. más mondok, mint amit, Te vagy mást csinálok. Tehát a magad menedzsere vagy? Magyarul, hogy Át, ha elmész egy közegbe, akkor számítanod kell-e arra, hogy az esküvői név olyan magyar nótákat rendel tőled, amelyeket te nem is ismersz, de ha ismernél, se akarnád lejátszani. Ö, a, hát ilyenben rafinálta vagyok, ö, ugyan e, ettől függetlenül megtörténhet ilyesmi, de hát én, én el olyan szerződés íratok alá, amiben, a, amiben ilyen szinten azért vagyok védve. Soha nem fordult veled elő, hogy egy olyan környezetben találtad magadat, amire azt mondtad, hogy én ezt nem gondoltam volna, és csak azért csináltad végig, mert az ember fegyelmezett, és amit elválaszt, De hát hogy, hogy ne lett volna. Oké, igen, egyébként kurva kínosan éreztem magam. Persze, simán. Elmondod? De... Annyi ilyen volt, annyi félem volt is én. A, a, én... Oké, okay. nem, nem akarod elmondani. Ne, nem nem is o... emlékszem igazából az... konkrét az... esetek. Okay. Tudom, hogy volt egy csomó ilyen. Jó, ilyenkor az ember nem szeret konkrétumokat mondani. de Az az, az esetben jutott, hogy hogy kerülhettél te... Tehát, hogy vajon megcsaltad -e az érzéked, vagy mi történt, hogy ez bekövetkezett? Nem feltétlenül veled. én voltam az, aki ezt leszervezte, hanem olyan, hogy, hogy én megyek a naptárom után. És akkor te szóltál ennek az illetőnek, hogy hogy, hogy, hogy hozhatott téged ilyen helyzetbe? Vagy megváltál tőle? Vagy, vagy nem beszéltél vele, mert ez egy egyedi eset volt? Nem biztos, hogy ő, akár ő is tudta egy. Másrészt pedig, másrész pedig, hogy ez akkor ér érdekes, hogyha, hogyha nem egyszeri alkalomról van szó, mi rendszeres. Egyszer most oda hát kibírok bármit. Majdnem. Nekem a nyár nagyon ritkán szokott eltűnni a számból, de most eltűnt. Hát... Ah, pótoljuk. Pótoljuk, de játszál nekünk egy kicsit. Jó. Egy régi nóta lesz, mindegyik szám régi nóta, csak mondom. Aminek az a témája, hogy csinálj nekem egy nyoszóját itt a padlódon. Ez ilyen akkor érvényes, amikor valaki valamilyen rendezvény után ellenkező nemű alkalmismerettségével, alkalmi on your flow, make me down, make me a pellet down soft to low, make me a pellet on your floor, don't you let my good girl get you here, let my good girl get you here, Should you me, cut you and starve you too Ain't no what you might do I'm a country where the cold, sleet and snow I'm up the country where the cold, lead and snow I'm up the country where the cold, lead and snow Ain't no telling, further I may go Eating my breakfast in my dinner in Tennessee Breakfast in my dinner in Tennessee Eating my breakfast in my dinner in Tennessee I told you I was coming baby won't you look for me The way that I'm sleeping my bag is short The way that I'm sleeping my bag is short Way that I'm sleeping, my back is shortest start Gonna turn over and try to on the side. I'll make me down. Make me down a pallet on your floor. Make me a pallet down soft alone. To make me a pallet on your floor a pellet, anyon flow, meg ki a anyon Ez az izé, ami rajtam van, ezt Ugandába vettem, ahol, ahol én egy szerelmi bánat révén kerültem, és Isten igazából akkor jöttem rá arra, hogy én mennyire idegen vagyok ott, amikor a Victoria tó partján a dobot olvastam és egy padot kerestem. Most, aki a Viktória-tó partján Ugandában egy padot keres, az konkrétan elmebetegvet, ott nincsenek padok, és egyszer csak egy krokodilba akadtam, vagy a krokodil akadt belém, és akkor rájöttem arra, hogy én ott egy meglehetősen idegen elem vagyok, mindenki számára, magam számára is. És gyakorlatilag ezzel a kalapal, ezt az idegenség érzetet próbálom most itt csökkenteni, vagy éppen kimutatni, tehát akik azt gondolják, hogy ez itt most nagyon teátrális semmi sincsen véletlenül. Ami véletlenül van, az is szándékosan van. Mennyi ideig kell ennek tartania, hogy nagyon kínos helyzetbe kerüljön a pandémia ügyben? Hát ö... Nem látok annyira előre, főleg azért sem, mert. Ugye van a mondás, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? Mit csinál egy zenész, ha? Hát mondom, most viszonylag folyamatosan járok házi megvalóságos stúdiókba, és hogyha vannak pályázati kírások, akkor én abban megpróbál megtalálni a lehetőségeket. Hát nyilván, hogy az ember felé jól merre tud. Illetve nem, nincs kizárva az, hogy, hogy úgymond ilyen hagyjon olyan sunalmas állásba és amit, ami lehetséges. Visszatérnél a pénzügyi szakmába, vagy hova? Ami adódik. Ha adódik. És akkor Elképzelhető. Akár. Te hány centi vagy? Én azt hittem, hogy 173, de sajnos csak egy. <gül> de alacsonyabb lennél akkor? Az biztos, hogy ez jobban értek, egy mint már változó. báli mihez más. De ne beszélgessünk el ketten. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szűny Zsolt vagyok. Jó reggelt! Örülök, örülök, hogy magára akar. Én megfenyegettem, emlékszik rá, Meg... én mondtam tegnap előtt, hogy követni fogom, csak kicsit, kicsit meghökkentem a látványom, én a tévén nézem. És mi a meghökkentő a kalapom. Ez az egész enterjőr, amit, amit látok a tévén. A... Mi egy pálmafa hiányzik? vagy mi? mi? Nem, nem. Egy, hát én azt hiszem, hogy, hogy mindketten kicsit konszolidáltabb környezethez szoktunk, de ez semmit nem von le. De mennyiben a, nem konszolidált a... ez a környezet? Hát ott a háttérben látom a, a fülhallgatót. Szóval kicsit nagyon műszaki nekem. Ilyen hát, én... egy stúdió szerintem a, a rendes, nem? ami úgy Ugye az, az a helyzet, hogy aki lehetővé tette azt, hogy ez a műsor legyen, ő keresett megfelelő körülményeket, és sikerült neki ezt megtalálnia, amivel szerintem határozottan ötször fölében nőtt annak, de én ettől csak meghatódva lehettem, hiszen egyébként ülhetnénk az esőben is kinn az utcán, de az annál csak jobb ez egy fokkal. Nincs ez a baj, ez nem szemlányásként mondtam, csak meghökkentem, mikor először Higgyel, hogy én is a akkor már ketten vagyunk. Önnek ugye kötődése van, hosszú bonyolul történet a Klubrádióval. Mit gondol a Klubrádióról? Folytatni fogja? Ö, ugye önnek egy nagyon ellentmondásos nem. kapcsolata van a Klubrádióval, hiszen önnel indult, és aztán nem önnel folytatódott. És azért egy é. nagyon... Igen? Azt akartam csak mondani, hogy akkor, mikor az Autoklub beladta a Klubrádiót, akkor éppen a 168 óra főszerkesztője volt az, aki közvetítette az adásvételt. Úgyhogy ennyiből visszatértem a, a gyökerekhez. Akkor az ki volt? Hú, Szilvási Jenő, talán? Nem, nem, nem, Szilvási. Szilvási az stimmel, de a Szilvási az nem Jenő volt. Emlékszem, itt van előttem az arca, de meg nézni. biztos, hogy nem Szilvás Jelű. De nem Igen, egy, egy, egy, egy, nagyon. Lap, nagyon... Lap, ő lapigazgató kellett, hogy legyen. Vagy lehet, hogy lapigazgató. Hát olyan régen volt már, hogy ennyire már nem emlékszem. Jó, de, de azt, azt kérdezem öntől, hogy... Egy jubiális ember volt. Ugye ön úgy vált meg a Klubrádiótól, hogy fájt érte a szíve. Önnek Igen. ma 2020-ban, -e, úgy nagyon messzire, ne rakd a gitárodat, Tud-e drukkolni neki, vagy Tehát, hogy mondjam, ugye én azt kérdezem öntől, hogy bennem semmilyen ellenséges érzés nincs az atv -en. Tehát én tegnap belenéztem az egyenes beszédbe, és volt, ami tetszett, volt, ami nem. Jó, én tegnap este kataton állapotban voltam, úgyhogy én bármi előtt ültem volna, azt se tudtam, hogy mit nézek, de néztem. De ön, aki érzelmileg minimum elfogult, mit szeretne? Vagy tud-e drukkolni a klubrádiónak, ahogy én egyébként tudok drukkolni az ATV-nek, mint e, konglomerátumnak? A benne lévő emberekkel már nagyobb bajban vagyok, de nincsen bennem rossz indulat irántuk most, hogy átültem ebbe a másik székbe. Ön hogy van a klubrádióval? Én nekem elfog, el, elfogyott már az ellenérzésem. Szóval, a klubrádió, amikor átköltözött a, a 95.3-ról erre a jelenlegi ö, frekvenciájára, akkor ez már szerintem ö, ö, szóval ez már más volt. Ez már más volt. Mások voltak ö, ö, ott, ahogy én olvastam az emberek, mert nagyon sokat nem hallgattam a rádiót, de én azt gondolom, hogy ö, ö, annyi... Tát, ö, én szerintem furcsa dolgokat csinált a rádió, vagy a vezetése, akkor így mondom. Nem a műsorvezetők, de hanem kintán? a rádió irányítása, ö, ahhoz képest, hogy ugye az ember próbál megélni, és próbál alkalmazkodni, amennyire elvileg tud. Tehát amennyire az elvei engedik a környezethez. Itt én azt éreztem, hogy itt nagyon-nagyon nem semmi ilyen nem jött elő, hanem, hanem azt hiszi, én szerintem a Klub Rádió vezetése, hogy ő, ő érinthetetlen. Nem biztos, hogy ez így lesz. Én szerintem nem, nem fogja ezt, ezt megnyerni. És mit gondol arról, hogy Ugye én egy materiális poli vagyok, abban hiszek, amit így megfoghatok, mint az órámat. Hogy az, amit az a producer, vagy nevezzük káposztának, aki azt a lehetőséget adta, csak nem tudom, hogy a nevét akarja itt hallani, aki ezt a lehetőséget biztosította, jól döntött akkor, amikor azt mondta, hogy internet és nem földi sugárzású rádió? Igen, hát látja, én is 67 évesen megtaláltam, és szívesen nézem, és... Én tudom, hogy nem a méret a lényeg, mert ezt kénytelen voltam megtanulni, de most ugye ide van érve, hogy 412-en követnek, és ugye bennem ott van a frász, hogy mikor fogják azt mondani, hogy 412 kevés. Most már 421. Érti nem, a problémát? Hát a... De hát kell egy kis idő, hagyjon magának egy kis időt, hogy vagy azért többen magának tudjanak visszatalálni. Hát nem mindenki olyan fanatikus, mint én. Jó, és hát csak be vagyok szarról. Ne, ne idegeskedjem, adjon ja. egy kis időt magának és pihenje ki magát az év végéig. Jó, ja, igyekezni fogok. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Hasonló érzések szoktak benned lenni, tehát hogy elfelejtenek, hogy nincs rá igény. Mm -hmm. Nem túl gyakran, nagyjából azért ennyi idő alatt tisztában vagyok az ilyen dolgoknak a hullámzásával, hogy valaki mennyire van jelen. Igen, is te. Az előbb, úgy is azt mondtam, hogy együtt beszélgetünk. de most nem, nem tartottam be az ígéretemet. Ő, ő a tiért. És akkor most hallunk? Biztosít. Jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt, jó reggelt. Üdvözlöm. Majd... Lakatos István vagyok. Jó reggelt. Szia, Fókusz. Jó reggelt. Szerbusz. Na hát még Szerbus nem változtak top. meg a rádióhatási szokásaim, úgyhogy de megszoktam az elmúlt egy év, hogy 7 óra 10-kor kapcsolódom, be. ne lepődj meg, hogy még csak 400-an vannak izgatott vagyok, Fókusz, izgatott vagyok. Hát még én? Lehetnek kérdéseim így az elején? Lehetnek. Mondjuk. Első kérdés. Igen. A, ez a, a, ugye Korábban én ezt az online stream pont, talán infóban nem emlékszem, ami volt a vége, hallgattam, ami csak hangot ad és képet nem is, ezáltal jóval kevesebb adatot fogyaszt. Hogy azt a 168-tól tervezi tervezje, hogy arra a platformra is kiadja a jelet. Ez egy olyan kérdés, amiről fogalmam nincs. tehát erre nem tudok válaszolni. Passz. Lehet, hogy már most is volt, jó. fogalmam nincs. M nem, ott nincsen, mert megnéztem, és még nincs ott. Viszont... A jegyzetelnek biztos Lop... és írják, hogy te mit szeretnél. Jó, uh, viszont a főtéremet 37-el hallgatják jelenleg amikor nem vagyok, úgyhogy rögzítsük, hogy ez biztos, hogy jó döntés volt az átévő részéről, de tudom, hogy ez nem anyagi alapon dől Igen, de hát akkor rájuk is vonatkozik, hogy majd ott is többen lesznek. Nem akarok nekik rosszat. Ez világos, Egyet -egy nagyon szép dolog. Még egy kérdésem lehet, így az elején? Hogy megnéztem, hogy a civil rádió jelenleg 99. ezen a listán, és 18-an hallgatják. Hogy az műszaki megoldható-e, és a filozófiába beletére, hogy a civil rádió átvegye reggelente a te műsorodat. Szerintem ők ezt nem akarják. Kár. Figyelj! Pedig ezzel épülnének. A... Igen, de a civil rádió az egy önálló egység, tehát ez ugyanolyan dolog, hogy neked egy feleséged van, és a feleséged nem örülne, hogyha mással is nem életet élnél. De a Duna tv is van, hogy átveszi a híradónak a műsorát, és semmi bajon nem lett tőle, hogy abba a két órában Igen, de az hallani. eleve egy konglomerátum. Ja, értem, mindenre van vállal. Nem, ez tényleg a... így van. Egyébként. Én nem azt mondtam, hogy nem így van, azt mondtam, hogy okos fiú vagy. Hát a vérgyomásom még nem akadt, tehát a még nincsen, azt meg fogod látni, akkor pontosan úgy fogok kinézni, mint ahogy kinéztem tegnap azon a fotón. Hova mennél? Az előbb elkezdted mondani, tehát hogy valami más. Jó, ja, de nem, hát én próbálok. Tehát, hogy mint mindenki, ebben a, a, a, aki, akinek leállt a szakmája, mindenki menekül ide oda de az a helyzet, Jó, de figyel, hogy... de figyelj, én nem szeretnék de, de nem. Ha muszáj, persze elmegyek árufeltöltőnek, de... Hát, vannak ezek a klasszikus futárkodósdik... Mert az ilyen, is szóval jön? Ilyen... Ilyen... Hát simán, hogyha arról van szó egyébként. De, de nem szeretnék ezre ilyen, ilyen, ilyen panasznapot tartani, mert... Nem is gondoltam, Akkor, hogy zenéljön. Zenéné, egy egyébként ha én többet is, többet hallottalak, hallottalak volna téged, mint ahányszor hallottalak, én meg tudnám állapítani az, o az alapján, ahogy te énekelsz és játszol, hogy neked most éppen jó kedved van, vagy rossz, szorongasz, izgatott vagy-e, vagy sem? Ahhoz, az a, ahhoz velem kell együtt élni. Jó, magyarul, hogy ez nem. Jóval több kell hozzá, azért. Szerintem. De nem vagy mindig vidám, amikor játszol. Nem, nem, sőt, van, amikor volna, van, hogy ideges vagyok valami, ahogy mondjuk, mint most nálad van, ugyanaz. Igen, csak én nem gitározni. Vagy gitározni sem tudok. A tell you, it's, it's about a fine guy. It's never done. Always oh, flying high. Before the party gets a feeling down, the nosy girls will never touch the ground. I tell you bye bye, baby and farewell. I believe it's on the way to hell, brother. You just want to show that win. Where we go, we just want to sing I'm talking about a brother of mine Don't you know I'm talking about a brother of mine Talk about the most famous, most famous pal of mine Oh yeah since was on the road my brother came the different way from miles to go which way walking in really mine the stopper said we have so good time talk about a brother of mine don't you know i'm talk about a brother of mine talk about the most famous most famous pal of mine i'm talk about a brother of mine crazy brother but i'm talking about that brother of mine yes one more time Down. Yes, I'm talking about a brother of mine I'm talking about a brother of mine Talk about the most famous, most famous pal of mine I'm talking about a brother of mine Crazy brother But I'm talking about that brother of mine Nekem, drága barátom, hogy a szónak abban az értelmében, amit a lehetőségek kapujának szoktak nevezni. Te hány éves vagy? 51. Ez alatt az 51 év alatt, hát nyilvánvalóan a 18 év fölötti részt nézzük elsősorban. Hányszor által? Szerintem egyszer sem. Ezen az izében se, ahol te indultál ebben a tv 2 a nyugajakorságban? Akkor, akkor nem értettem végét a kérdésnek ezek szerint. Tehát amikor, amikor egyszer csak azt érezted, hogy hát amikor a lehetőség. Tehát egyszer, ja, csak, em... egyszer csak ott volt a Rolling Stones menedzser és azt mondta, hogy nekem ez tetszik, maga lesz az előzenekor de különböző szinten, különböző szinten nem olyan túl kevés, nem kevésszer. Tehát volt, amikor mondjuk ilyen főcímzenét nyertünk a zenészársammal TV-hez, a TV anyag. Nekünk. Volt egy ilyen kvizműsor, Attila vezette, a, okosabb vagy, mint egy ötödikes. Maga a műsor, az megbukott egyébként. Annak, Amerikában sikeres volt, nálunk ez nem működött, de adnak a főcímét például mi csináltuk? És az a lehetőség kapója volt. De az most nem arról beszélek, az hogy az mivel lehet igen. sok pénzt keresni, hanem amikor egyszerűen csak azt mondják, hogy téged akarunk, mert te ez, valamire jó ez olyan hosszú távon. Ez, ez, ez csak egy olyan dolog, egy olyan fajta ö, megbízás volt, ami, amit nem, nem folyamatosan kap az ember, hanem ez bizonyos időnként van, hogy, hogy ilyet, ilyet ö, ö, elnyer. Te lelkedményen zenész vagy? Hogy... Hát, azt hiszem, igen. És egy zenésznek, mind neked, mi a siker? Ö, azt, hogy, hogy ér, értik azt, hogy mit érzek a zenén keresztül. És ezt a sikert, ezt permanensen eléröd? De hogy is mert Persze most ezek, ezek pontok. Ez mennyire ösztökért a hétköznapokban? Csak arra gondolok... Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Uh, fiala úr műsora? Ez Fiala úr műsora, mert emlényben én úr vagyok. Jó, le van maradva egy kicsit az internetem, tehát csak annyit akarok önnel közölni, hogy nézzék a Youtube nézőlistát is, mert a Youtube-on ott is nézik 250-en, és azt hiszem még van egy harmadik platform, úgyhogy lassan közelíti az ezret. Jó, hát ez kiindulásnak jó, és aztán érti, csillagoség. De, de ismerj... Jó, úgyhogy ne idegeskedjen, hogy kevesen nézik. Értem. Hát én figyelj, amíg idegeskedem, az azt jelenti, hogy fontos, ez biztos ismeri. Jó, hát akkor további jó rádiózást, örülök, hogy megtaláltam, én... és kellemes napot. A azt árulj el, hogy maga hogy van köszönöm szépen jól, Már most már egyre jobban közeledik az althely, mert ugye hosszú idő volt, még megtaláltam a műsor, stb. Tudja, öregszem, öregszem, ennyi. Jó, de hát, aki nem hal meg, az mind öregszik. Sose fogsz kimenni a divatból? Nem vagyok divatos most sem. Fél amikor engem felhívtak az utolsó műsorom után hazudok az utolsó előtti műsorom, nem is az utolsó előtt, az hétfőn volt, hát sok műsorom már nem volt, most nem akarok ebben elveszni, az meglepett. Tehát uh, én tudtam, hogy helyt tudok állni ott, ahol vagyok, de hogy rám van igény... Um, ezt most nem részlet teszem. hogy Igen? Hogy az, hogy van-e rám igény, attól nem annyira tartok, viszont elképzelhető, hogy tehát blúzistának lenni, az, az soha nem volt ö, divatos annyira, no, de a, a éne. A Woody Allen holjában, ugye, amikor a Diana itt először énekel, akkor a tányércsörgés van, és a nő az teljesen ki van borulva, hogy senki nem figyel rá, és aztán egyszer csak befut, és figyelnek rá, és akik esznek, azok abba hagyják. Ebben az értelemben mindig abba fogják hagyni az és Nem is, nem is, de valamikor ott az az kérés, hogy így legyen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és nagyon örülök, hogy elértem, és gratulálok. Miért gratulálok, hogy túléltem a, a médiás halánt? Igen, Igen, hát a... Igen ahhoz, ahhoz gratulálok, hogy van ereje, és csinálj tovább a műsort. Igen, ilyen nincs, és mégis van. Olyan vagyok, mint az Ausztria alottól. Természetes. <gül> Szép napot! Igen, a macskának van hét élete? Van az. Kilenc. Hát Ezt a... hallottam valami mesékből. Igen, ez azt hiszem a hatodik állomásom, akkor még van három életem. És az, tudom, a, as, hogy az vagyok. a Királyi Rádiótól indul, az az egyes. Nem a, a Kejfejjancsitól indul, indul, ja, ja, indul, tehát hogy ja, ja, hány helyen szólt a Kejfejjancsi. Ja, ja, ja, az Kalipcsó, ugye? Az volt az erre. Nem, nem, hát a Kejfejjancsi az 2000 októberében kezdett a Budapest. Budapest Pont, extrém, kú, civil, spirit, közel, hetedik, bameg. Hetedik, meg. Akkor már nincs annyi életem! Jó reggelt! Szia! És sikerült! Az sikerült, de telefonban maradod, nem? Haló? Jó, ja, ez nem sikerült. Oh, jaj, jaj, valakit felhívtam. Ezt nem akartam. Jó, ja, megszüntettem. Ez egy végtelenül jó érzés, hogy én minden műsorban otthon vagyok. Tehát, hogyha hallgatok, ugye régen volt, én amikor a reggelben voltam, ami itt volt, tehát ugye ebben a környezetben, ahol most vagyunk csak egy kicsit följön, azt a fázat már elrombolták. Ott azért előfordult reggel, hogy azt éreztem, hogy a szék fel ö, fog borulni vele, annyira nem találtam a helyem. Jó reggelt! Jó reggelt, igazosan ne vagyok. Mi van édesem? Hát már tegnap este leszekvés után az Átademem megkerestem a közleményt, és onnan tudtam, hogy hol kell keresni a reggel. Kicsit elhúztam, nem hallottam az elejét. Üdvözlöm a vendégét, én annak idején mert... nagyon drukkoltam neki. Köszi szépen. <gül> és uh, annyit kérdeznék, hogy a, a stúdió színei fognak egy picit változni, mely kicsit komor hangulata van, én azt gondolom. Gondolja, kifestem zöldre. Női szemmel. Jó, nem tudom. Hát... Majd a Kristál kérdezze meg, hogy ezt tetszik-e neki. Ja, szólok a producernek, befestjük zöldre. Nem tudom, hogy mit szól hozzá a stúdió, aztán majd leszedjük, ha elmegyek innen. Minden nem? stúdió Nagyon-nagyon el... nagyon boldog karácsonyt Viszont... kívánok, és nagyon-nagyon örülök, hogy minden sikerült, és akkor új évben találkozunk. Ez egyrészt így van, másrészt én is meg vagyok hatódva, de már annyit beszéltem magamról, hogy nem akarok még jobban meghatódni. Elkezdek könnyezni, az nekem nem áll jól. Mire befejezzük a műsort, fel töltve a telefon. Így van. A telefon örülni fog neki. Hány szavazatot kaptál, vagy tudtad azt, hogy akkor az hogy volt? Ö, nem, arra nekünk nem volt rálátásunk. Egyébként voltam a, ö, abban a technikai egységben, vagy ö, ö, ahol konkrétan ez történt. Amúgy, de ez mondjuk semmit nem jelent, mert az ember elsétál a munkatársak mellett és különböző szopvereket lát messziről, az sem, az, az nem, nem egy ismeretanyag anyag ebben a dologban, de hogy. Ö, ö, az biztos, hogy azért ma már nem lehetne annyi szavazatot összehozni, mert egész egyszerűen nem néznek annyian tévét, vagy, vagy azt a... Mindjárt. Meg maga, meg maga az, hogy telefonon szavazzanak, vagy, vagy akár élőhangban, vagy SMS-en, ez most már nem nem annyira nincs, nincs rivadba, tehát ez ezek a formátum egyszerűen kiment az idő elkoptatta. Most egy kicsit a Youtube fog zenélni nekünk, mert erre kértem őket, addig beszek valami bátorságot magamhoz, és felívom a tgm az mi egy nagy kaland lesz a telepi beszélgetésünk után, de nagyon fogok igyekezni, megfelelni az elvárásoknak. <Szorítan> Gyermetív, iradéki voltam. Terapeutas és szülei is beszéltük és folytattam, de hát az orosz szindikális tárgynál kötöttünk, és akkor már magam sem tudtam, hogy hol tartunk. Ekkor kerülkek én ebbe a szituációba. Hát, meggyőztem magát, hogy még se akar velem leszeregetni. But at the she caught a Katie and let me I'm you to ride she caught a Katie and let me I'm yo to ride My baby cockatty left me a mule to ride The chain pulled out I swung on behind Lord I'm a crazy about her That heart had a woman of mine My baby she's long Grey God body she's, she's tall My baby she's long God, she's mighty, she's stole My baby, she's mighty, and my baby, just tall. The deep pain on a head, a kitchen, and big feet standing home Lord, I'm a crazy about her, that heart had a woman of mine I love, my baby, she's so fine I wish she'd come and see me sometime But I don't believe I love her Look what a hole I'm in and I don't believe I'm sinking Look what a shape I'm in My baby she's so fine I wish she'd come and see me sometime but believe I'll offer her look what a hole I'm in then don't believe I'm sinking. look what a shape I'm in she got a she her katie let me I'm you to ride she got a kittie let me I'm you to ride. My baby called Kitty, let me am you to ride The chain pulled out, swung on behind Lord, I'm a crazy about her That heart had a woman, heart had a woman Heart had a woman of mine Jó reggelt, fél nyolcban maradtul, nem fél 9-ben. Elnézést kérek, I igen Jó, rendben -re -re -re. van, má, Én már elkezdtem aggódni miatt, hát, hogy valami bajod van mert egy Nem, semmi, csak, ki csak kimentem kávét közben, semmi. Jól tetted, mert te egy szavahihető ember vagy, szoktál te hazudni? Lidkán <laughs> Ugye tegnap tisztáztuk, hogy édesanyád az rosszul tűrte Ez kicsit nem tény. Nehéz hazudnod? Mit tudom én, igen, általában különösen, a tudatosan haludni, igen, az nehéz. Tamás Gáspár, Art, Mikló... igen. Tamás Gáspár Miklós van a vonalban, kicsit rövidebbek kell, hogy legyünk, mert aztán fel kell hívnom jó. Duda pandémia ügyben. Téged mennyire nyomorít meg ez a pandémia? Engem semmennyire. viszont, mármint az életformámat nem változtatja meg különösen, mert nem, amúgyis itt és dolgozom. De üh, de hát nagyon aggódom a vitásaim miatt. tegnap olvastam, hogy csak 15 százalék a lakosságnak akarja magát bevoltatni. Én igazán megértek mindenkit, aki kételkedik és gyanakszik, magam is felelmos kételkedésre, de azt hiszem, hogy a valószínűség egyensúlya csak arra mutat, hogy jobb bevoltatni magunkat, mint nem, és nagyon szeretném az összes felújó arra kérni, hogy Pontolják meg még egyszer, és uh, próbáljanak tenni, minden lehetséges megtenni, annak érdekében, hogy egészségesek maradjanak. És erre jobb. Nekünk egy nagyon őszinte kapcsolatok van, ilyenja. és te nem szoktad vége alá rejteni a véleményedet, és ugye szóba került tegnap e, ennek a konglomerátumnak, ahogy én vagyok a tulajdonosi háttere, ez most annyiban játszik szerepet, hogy amikor én még a Spirit FM-ben dolgoztam, akkor én március környékén meg nem mondom neked pontosan, hogy mikor abban a megtiszteltetésben volt részem, és most nem gunyolódom, hogy beszéltem Német Sándorral, a hídgyűlökezett vezető lelkészével arról, hogy ő mit gondol, hogy ez a járvány micsoda, és hosszan beszélt, és hogy lerövidítsem, ő azt mondta, hogy nyilvánvaló, hogy ez valamilyen módon Isten működésével összefüggésben van, és ez nem véletlenül szabadult a világra. Én feltételezem róla, hogy te egészen más magyarázattal szolgálnál én azt kérdezem tőled, mint filozófustól, hogy mindaz, amit a világról gondoltál, abban bármit is változtatott-e az elmúlt fél év? Vagy akár már lassan hármügyedet? Hát ez, ez év? természetesen, mint mindannyiunkéban. Ugyanis hát ugye én egy egész, majdnem egy egész az éltem le, ugye abban a hivoti hipotézisben, hogy a fő ellenségünk a zsarnokság. És arra nem gondoltam, hogy egy költözik egy pillanat, Na, tudom, elvileg tudtam, mi oda lehetséges, hogy a főjelenség nem a zsarnokság lesz, hanem a káosz. És ebben a pillanatban e, ugye e, egyrészt a rendkívül keménynek szánt állami intézkedések, teljesen teljesen senki nem engedelmeskedik, e, állnak szemben a teljes káosztal, és hát ugye a legtöbb fontos államot, olyan emberek vezetik, akik nem csak, hogy nem képesek rendet teremteni és rendet tartani, hanem fogalmuk sincs a Jó, két kérdés. Hát, kérdés. Az egyik az, hogy káosz van? Hát hogy nem? Tessék körülnézni. Egyesült államok, Anglia, Franciaország, ezek csak a legnagyobb hatalmak, és a teljes zűzavar, irányítatlanság, fejetlenség, káosz, rémület, a másik kérdés pedig az, hogy az általad említett országok, illetve azoknak a vezetése, az teljesen véletlen, hogy őket találta éppen hatalmon ez a pandémia, ez nyilvánvaló véletlen, de az, hogy így reagáltak, az is véletlen. Nem, de hogy, hát, hogy dolgokra véletlen, Isten És ha nem véletlen, nem? akkor van-e benne bármi akaratlagos vagy szándékos? Hát hogy ne szándékos? Ja, hát ezt most, ezek idióták. Egyébként ez vagy a a pedig a maguk támzik. módján megpróbálják a, a járványt és a saját hatalmuk. Semmit gyakor... próbálnak, nem, nem, nem, nem, nem, semmit nem próbálnak. Nézd meg Trumpot. Nézd Boris Johnson. Uh, semmiféle, semmiféle szándék nincsen, csak esztelen kapkodás, mint Angliában, Amerikában még az se. Trump ugye, tulajdonképpen még nem hiszi el, hogy, hogy van járvány, meg az se hiszi el, hogy ő már nem elnök többé. És az országot senki nem irányítja. És Magyarország? Magyarország hát egy ilyen vegyüléke az egypátrendszerű fődiktatúrának, és a teljes káosznak, ugye? Mert annak semmi főle racionális oka nincsen, hogy egy egyébként lezárási állapotban lévő és más kötelezettségű országban arányai vononyan hajlanak, mert nincs Védországban a volt védekezés, és láthatólag nincsenek megbízható adatok, láthatólag senki nem tudja igazából, hogy a helyzet beleérte a kormányt, és egy ország, amelynek állítólag egy kemény és hatékony vezetése van, és amely elszánta magát most az oltásra, és amely semmit nem tesz annak érdekében, hogy meggyőzze a közönséget. Hogy védekezzék és próbálják elkerülni az is Jó, halál. én most politikai jelemzést nem várok tőled, de azt kérdezem tőled, hogy ez. Ez eh... megtörtént, éppen most mondtam, hogy jelemzés. Ez véletlen vagy szándékos? Hát azért ez. Hogyha akar... hogy, hogy, hogy, hogy, hogy véletlen? Hát lesz, ele, hogy elegették véletlen. a lovakat, vagy képtelenek megfogni? Nem, most tovább. Most tovább, most tovább nem értenek, hozzá nem tudnak kormányozni. Én ezt értem, de a nép mértűri, hogy ilyen mértékben fogyatkoznak. A, a káosszal szemben nagyon. Káosztál szemben még nem láttam faragani. Zsarnoksággal szemben igen. De káosztál szemben hát hogyan? Mi a káosz vége? Hossz, hogy lesz adat? vége a káosznak? mind mindannyian? Hogy vége lesz? Hát azt mondom, hogy vége lesz -e valaha. <gül> az vagy az vége bol... lesz, vagy nem, azt én nem tudom. De te az, nem azt jövendőlöd, hogyha elmúlik a pandémia, de megmarad, megmarad a káosz? Nem, nem, nem. Megmarad a pandémia, és megmarad a káosz. Hogy mind a kettő megmarad? Hát, hogyha káosz van, hogy akkor Új koalíciós el, partnere lesz a Fidesznek? A a de várj egy nem a KDNP lesz a koalíciós partnere, hanem a pandémia? Nem értem, mire beszélsz. Hát arról, hogy mint egy a de, saját... Nem, nem, ne ismétel meg, mert Jó. azt amit mondtál. Hát, hogy... hogy nem értem. Hát úgy, hogy a saját hatalom gyakorlásában mint egy beilleszti ezt az izét. De hogy illeszti be? Hát halvány fogalmuk sincs arról, hogy mi van, és ugye már. De azt nem se nem, akarhatják, ez hogy az emberek meghalljanak. Ez nem érdekes, hogy ezt nem akarják. Azt nem akarják. Nem tudják, hogy mi lenne a teendő. Oké, és az orvosok, az a magyar kidobásuk rutinjaik alapján ezt nem lehet megoldani. Látod, kiutalnak ide-oda pénzeket, teljesen eztelenül össze-vissza, elvonnak pénzeket. De de a pillanatra... hatalomgyakorlási módszereiket most már hadd fejezem Bocsánat, A hat, eddigi hatalomgyakorlási módszereiket folytatják és nem látják be, hogy ezekkel a módszerekkel nem lehet segíteni a bajon. Hogyha valakinek a valóságérzékelése ilyen katasztrofális, és mert Magyarország nem egyedülálló, akkor baj van, intellektuális és morális bajok vannak, és hát ugye, ugye már zűrik az államvezetést húsz éve, közigazgatás, törvényhozás, rendeltalkotás, módszeresség, intézmények föntartása, ez Magyarországon különösen katasztrofális, hát tudjuk jól, hogy a legtöbb állami intézmény borzalmas, ahogy működik, és megmaradtakat is teszik tönkre, nem azért, hogy tönkre menjen, hanem azért, mert nincsen érzékük egy tisztességes polgárokat szolgáló államnak a működtetésére, mert nincs közszolgálati és állampolgári és hazatias étosz, és e, ennek folytán teljes e, zavarba kerültek ebben a helyzetben, rindulat, pánék, e, kacsva összelisztaság. Hát gondold meg, hogy ebben az országban van az egészségügyért felölős miniszterek, egy dr. Kársler Miklósnak hívnak, akinek köbben annyi van az egészségügyi, mint neked. Az egészségügyet egy régi rendőrtábornok irányítja, nem lehet pontosan tudni, hogy miért, ő az, hogy megteszi, amit őre telik, amit egy és e, látjuk azt, hogy e, a szerencsétlen e, ápolók és orvosok mindent megpróbálnak, ennek ellenére e, az emberek halnak. E, jó, legget, ugye? Az a helyzet, de... hogy rövidebb lett a beszélgetésünk, tehát én egyébként is közben szoktam beszélni, ezt nem tagadom, de ugye jó. próbálok egyszerre feltenni annyi kérdést, amit egyébként nem áll módomban, csak e, ez az udvariatlanságomnak a Mond. megmagyarázása úgy sem sikerült, mondjuk de... mondjuk. Hogy az ember, hogyha rosszul működik a csapakok hívja a vízszerelőt, annak van valami oka, hogyha pandémia van, akkor a belügyminisztert választják, és nem az egészségügyi vezetőket? Igen, hát ez azt jelenti, hogy nincs kormány. De nincs vízszerelő. Hát, mi? hát az, hogy a vízszerelőhöz forduljanak, az nem, nem kell. Nem vízvezetékszerelő. Vízvezetékszerelő, bocsánatot kérek, Grécsi úr. Igen. Nem Gréci úr vagyok, hanem Kazinci hanem Ferenc vagyok. A Kazinci Ferenc úr. Tessék, oké. Jó, és ugye tudjuk, hogy Sándornál is, hogy tudjuk a bádogos és vízvezetékfelelő. Tökéletes pentaméter. Na jó, szóval, szóval nincsen nincsen, Nincsen. Ez belekerülhet valakinek a hatalmába, vagy nem akarsz ez ügyben megszólalni? Vagy nincs a másik, oldal, a, a másik oldalon sem, nincsen szerelő. Tehát az országban hiány van vízvezetékszerelő. Az, az elsépzelhető talán, hogy egy másik, vagy a talán, ha vannak vízvezetékszerelők, valahonnan előkelíthetők van, ne engedik nekik, hogy csináljanak valamit. Ezt én nem tudhatom előre. Hogy belekerül -e a hatalmába Orbán viktornak és a most jelenlévő hatalmi tényezőknek, hát persze. Belekerülhet a hatalmába, mint ahogy Boris Johnson is meg fog bukni, mint Trump már meg is bukott, hogy ez megoldást jelent-e, az én nem tudom, tény az, hogy resztenetes állatot van. Jó, drága Nyuszikám, mondjál, mondjál én, nekem egy helyet... A... Oké, okay, mondj egy helyet, Eszik... ahol jól kezelték, és ahol, ahol szívesen lennél most. Itt, én szívesen vagyok. Én tudom, nem, én nem, de azon... De most, hol kezelték ezt jól? Egy egy, egy egy csomó országban ö, ö, kezelték ezt jól, attól függetlenül, hogy ott is rettelentes, hogy hát maga, maga a járványi dolog, de hát viszonylag racionálisan jártak el, mint mint Olagiában, Belgiumban, Spanyolországban, sőt, Olaszországban, ahol borgalmat volt a járvány, Svájcban, Németországban ott is nagyon nagy bajok vannak, de akkor úgy, ahogy kézben tartja a dolgokat, amennyire már kézben lehet tartani ilyen irracionális dolgot, mint egy járvány. Ugye, amelyet nem emberek irányítanak, következésképpen, mert rájuk szokásos módszerekkel, hogy egy le lehet szerelni. de hát itt most ugye megjelenik a teljes irracionalitás, mert gondolják például Németországban, ahol viszonylag fizető biztonságban vannak, szilveszterkor egy Moszkv ellenes, oltás ellenes, vírustagadó hatalmas tömegtüntetést szerveznek Berlinben, neki tilos, de hát nyilván nem fogja szétlődni, a abból beszél ugye, ezeket az embereket. E, és e, hát azt mondom, azt, hogy 15 százalat a beoltatni, világosan mutatja, hogy a e, dolgozó nép többsége egyáltalán nem hallgat sem a kormányra, sem az orvosokra, sem a tudományra, sem senkire. Megszínőben vannak a tekintélyek, megszínőben van a rend, Senki nem bízik senkiben, senki nem hallgat senkire, és fölbomlóban van a társadalom, és ezt ráadásul valamiféle ilyen idióta belivel és röhögcséréstől veszik az emberek tudomásúl, ami szintén mutatja azt, hogy nagyon komoly pszichotikus De ez azt jelenti, mát? hogy az emberek infantilisek? Vagy mit mutatnak ezek? A, a, ezek? Nem, nem, nem hát, nem. hát ezek ugyanazok az emberek, akik az két hónappal nem a infantilisek. Meg fog szűnni? Hát, Ezt válságnak hívja. Egy olyan válság, nem, ami tudom, én nem én. volt a mi életünkben. Dehogy nem. Hát ilyen nem volt. Hát, hogy volt ekkora válság, csak nem ilyen természetű. Hát az, az, az nem, ennek nem. van jelentősége. Te magad azt gondolod, hogy te a normálisak közé tartozol? Te mindenki az a nap bizonyos hányadában. Azok az emberek... Persze... <síthat> <síthat> <síthat> Azok, azok, az emberek, azok az emberek, akik, akik a legkülönböző babonákban hisznek, közben derék családapát, e, kitűnő víz, vízvezetékszerelők, szerelősé teljesen közlekednek az országutakon, aztán e, e, haza mennek, odaülnek a felé és megűködnek. Úgyhogy, hogy komoly, barban van a társadalom, hát föloszlóban van, ezt bizonyára meg is lehet úszni, de hát legalább észre kell venni, vagy észre kell lenni. De te azt látod, hogy mi lesz, lesz utána? utána? Miért beszélünk mindig arról, hogy mi lesz utána? Okay, rendben, próbáljuk akkor... meg arról beszélni, hogy mi van most. Oké, okay, akkor más kérdezik. Oké. sem érti Jó, rendben van. Ezen szerintem most ebben a pillanatban maradjunk Magyarországon, még úrrá lehetne valamilyen módon lenni? megváltoztat. Várja, akkor azt kérdezem, lehet a káosz csökkenteni, vagy most ebben a káoszban nem kell tudom. megtanulni élni? Akkor mi a kérdés? Nem, nem tudom, egyiket sem. Magadnak nem, mit tudom, teszel azt, a Akkor te csak nézel én, és szerd ilyen is kérdést nem teszek föl, hanem azt mondom magamban, Jézus, már. És a szerencsére biztadott túléled de Vagy mi a taktikát? Én? Igen. Hát én nem irányítom a társadalmat. A modern társadalmakban az emberek a saját sorsukat nem irányíthatják, mert ezek nem agrár társadalmak, ahol az emberek a kis birtokukon, a libáik és kecskéik között a kis földjükön élnek, viszonylag másodszor elszigetelve, és tőlük függ a megélhetésük, hanem millió szállal vagyunk kötve másokhoz, nem tudjuk előállítani a saját javainkat, tehát rászorulunk arra, elmenjünk a boltba, a bolt rá van szólva arra, hogy kapcsolatban legyen az amelyek előre termékeket. Pénzért vásárolunk, tehát a pénzügyi intézményeket fönn kell tartani, az adórendszert fönn kell tartani azért, hogy köztisztaságot fönntartsák, stb. stb. Következésképpen modern társadalomnak tisztességes, törvénytisztelő jogállamra van szüksége, mert különben megdöglünk. El kell, hogy köszönjek tőled, de a mai beszélgetésünk csak arra volt, számolra bizonyíték, hogy én nem szívesen válnék meg tőled, úgyhogy ha van még némi bizalmad irántam, meg mindaz iránt, ami mögöttem van, én jövőre is felhívnálok. Hát minden esetre boldog új évet kívánok neked és hallgatottam. Rendben van, ezt egy korlátozott igények veszem. Kellemes ünnepeket. Viszont kívánom édesem. Szia. Mindenki vigyázzon magára, volt a magukat. Én mondtam, hogy a műsor alcímében ott van a korlátozott apokalipszis. A tgm való beszélgetés arra volt bizonyíték, hogy nem biztos, hogy mindennap kísérleti műsor utolsó adás, meglepetés és korlátozott apokalipszis. Könnyen lehetség, lehetséges, hogy apokalipszis, nem is kicsi. Tessék. Ahó. Na tessék. Elvált tőlünk. Azért egy meglepő beszélgetés volt, tehát így az embernek így kell ocsúdnia egy kicsit. Azért nehéz, mondom majd később. Igen, jó reggelt! Jó reggelt! Örülök, hogy hallom a hangját, és örülök, hogy látom. Ugye megismeri a hangom? Meg, megismeri. Maga házsé. Oké, okay. igen, igen. Igen, örülök. És jó volt! Azért keresd még egy embert. Jó, nincs sok hallgatom, de azokat egyenként ismerem. Tehát így meg tudom mondani, mint az osztályban, hogy te fiam, te már megint nem készültél, hol van a tornozacskod. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Szia úr, a... Ne a vízhanggal beszélgessen, velem, ha már itt vagyok. Igen, csak azt szeretném volna mondani, hogy mit, az országon csak titját ezt el lehet elhagyni, vagy valami igazolásot rövidesen be fog lépni az oltási könyvnek a története. Tehát magyarán nem csak arról lesz szó, hogy szerintem rövidesen nem csak arról lesz szó, hogy az országot úgy lehet elhagyni, illetve úgy lehet csak belépni, ha megfelelő, hogy mondjam, igazolásra rendelkeznek arról, hogy az illető vére, tehát leoltott. Hát ez lehetséges, bár jönne már el az az idő. Azért, hogy ne érezd magad nagyon boldogtalanul, egy kicsit játsszel, és utána felhívom Duda professzort. I'm going to Texas. Hey, I'm gonna get the sunshine. I'm going to Texas. Gonna get the sunshine. I get down and holler. The whole world gonna be mine. Don't take my train, they won't take a plane on a bus Don't take my train, they won't take a no plane on a bus I cannot stand, baby, I cannot stand the fuss All I want is a boat in you know, a country somewhere All I want is a in a country somewhere. I want him to I want him to be well. I'm gonna get me a little dog at you. I'm gonna get me a little doggy too. A little woman sleeping up in my room I'm going to Texas, hey, better leave you today I'm going to Texas, gonna leave you today Get down to Texas, gonna settle down and stay Down here in Texas no winner waiting for me Down here in Texas winner waiting for me I get down and holler everybody will let me be. Jó reggelt kívánok elnézést a csúszásért. Tudom, de korábbra ígértem a telefont. Duda Ernő professzor van a vonalban. Tamás Gáspár Miklóssal beszélgettem hosszabban ön előtt, és hát ő arról beszélt, hogy milyen káoszt idéz elő, mármint a társadalomban a koronavírus járvány. Ön minden szempontból nagy valószínűséggel okosabb, mint én, de mindenféleképpen idősebb. Ha az első kérdésem az lehetne, míg nem a tudóshoz, és nem ahhoz a vírussal kapcsolatban expertnek mondható személynek, akkor megkérdezhetem öntől, hogy mindaz, ami a világban zajlik, és én most nem politikai értelemben kérdezem, hanem amit tapasztal, és a világról beszélek, az Egyesült Államoktól, Új-Zélandon keresztül, Kongon keresztül, Ugandán át Japánig. Az, amit tapasztal, az önt érdekli, meglepi, hogy viszonyul ahhoz, hogy Mit csinált a világból március óta, vagy február óta, vagy tavaly december óta ez az izé? Nagyon nehéz erre válaszolni, mert én úgy érzem, hogy a vírus ennek csak az egyik játékosa, a másik pedig a média. Ez alatt azt értem, hogy, <kül> hogy jó néhány olyan betegség van, amiben ugyanennyi ember elpusztul évente és azoktól nem dől össze a tőzsbe. Tehát nyilván a, a váratlansága, az ismeretlensége az, ami a, az embereknek a pszichére hat, amitől ekkora feneket kerítünk neki. A másik tényező pedig az, hogy én álmomban nem gondoltam, hogy amikor Kínába tombolt ez a járvány, hogy annyira hogy mondjam, annyira esetlenek lesznek a világpolitikusai, hogy hagyják, hogy egy világjárvány alakuljon ki ebből. Tehát most egy, egy nagyon kevéssé valószínű, hogy, hogy veszedelmesebb vírus találtak Angliába, vagy hát a Brit-szigeteken, és lezárták az összes repülőteret. Miért nem zárták le a repülőtereket? januárban, februárban. Ha hát lezárták miért? volna, más lenne a helyzet most? Hát természetesen. Hát naponta százával érkeztek a Kínából a repülőgépek az Egyesült Államok nyugati partjára, Európába, a keleti partra, és százával jöttek azok az emberek, akik potenciálisan hordozták a vírust. Tehát, ha tudták, hogy Kínában ilyen komoly baj van, és a kínai hatóságok olyan intézkedéseket hoztak, mint amilyeneket hoztak, akkor miért, miért hagyták, hogy az a vírus terjedjen szerte a világban? Én emlékszem arra, hogy még áprilisban jöttek ismerőseim, és Ferihegyen a repülőtéren semmiféle kontroll nem volt, megmérték az hőmérsékletüket. Azért hát áprilisban már lehetett tudni, hogy a fertőzötteknek a túlnyomó része az, az nem, nem lesz beteg, nem lesz lázas, nincsenek ténetei. Azt kérdezem hát a, öntől, a... hogy miközben ő nem egy társadalom politikus, arra van-e válasza, vagy ne tegyek fel hülye kérdéseket, hogy vajon egy ilyen szituációban miért nem jutott hamarabb eszébe a világnak, de nem tudok ennél jobban fogalmazni, mint hogy olyan emberekre hallgasson, mint ön, miközben vagy ön, vagy a tudós világ, vagy akik ehhez értenek, miközben nyilván önök is, önök is négy lába van, és mégis megbotlik, de talán kevesebbet botlik, mint az, aki ehhez nem ért. Vagy olyasmit kérdezek, ami egy olyan idillisztikus világra vonatkozik, ami nincs? Hát az utóbbi... Tehát azért az egy elég fura dolog, hogy egy, az Egyesült Államoknak az elnöke leidiótázza azt a... A járványügyi szakiembert, akit szerte, igen, szerte a világon az egyik legkiválóbb tudósnak. Ugye egyébként közt, akitől az ön telefonszáman megvan, ugye falus professzor, emiatt teljesen ki is volt akadva, mint hogyha ő egyébként, mintha védelmére szorulna ez a fantasztikus ember ott Amerikában. Van erre jó magyarázat, vagy csak rossz magyarázat van, vagy ez az ember természetem oka? Én azt hiszem, hogy, hogy a politikus az egy különleges mutációkat hordozó ember, tehát, hogy mondjam, egy számomra érthetetlen az, hogy egy ilyen embert, akiről, na jó, hát ne, ne beszéljünk a Trumpról, tehát tényleg az van, hogy, hogy sajnos a van egy olyan selekció, amivel kiválasztjuk a magunk politikusaikat, és, és ennek köszönhető, hogy, hogy időnként idétlen válaszokat adnak. Oké, okay, rendben van, de nem példát... te... Igen? Bocsont. Hadd mondjak egy, egy példát. Figyelek. Nem tudom megmondani, hogy melyik indiai államnak a vezetője az egy fizikus tanárnő, akiből hát politikus lett, mert hát ilyen is előfordul. Ez az állam, ez Kínának a közelében van, minden értelemben. Egyébbek mellett rengeteg indiai diák megy Kínába tanulni. Na most ez a hölgy, amikor hallotta azt, hogy Kínába baj van, akkor beszerezte azokat a PCR-teszteket, amivel lehetett tesztelni, hogy ki az, aki fertőzött, ki az, aki nem, és amikor a rengeteg diákja érkezett vissza Indiába Kínából, akkor ezeket letesztelték. És ebbe az indiai államba sokkal kevésbé terjedt a... Egy, ugye minnyáján azt hiszük, hogy India az egy elmaradott ország, ebbe az indiai államba sokkal kevésbé terjedt a vírus, nem lett olyan járvány, mint amilyen például az Egyesült Államok jó néhány államán. Ön említette a médiát. A médiával kapcsolatban mit tapasztalt? Hát nézze, a médiának nyilvánvalóan a létszükséglete az, hogy, hogy, hogy, hogy figyelmet keltsem. Tehát akár úgy, hogy megijesztem az embereket, és ez, ez most nagyon jól működött. Tehát sikerült az embereknek az érdeklődését felkelteni. Tehát például még a, a tavaszi járvány idején, amikor naponta meghalt tíz ember, akkor ugyanakkor a felhajtás volt körülötte, mint most, amikor meghall 200 ember. Tehát a, a tavaszi járvány idején egy csak potenciálja volt annak, hogy itt valami rettenetes nagy baj lesz, és én azt hiszem, hogy sok esetben jobban félreverték a harangot, mint mostanában. Tehát most... Nincs, nincs akkor a felzúdulás, hogy emberek, hát mi az, nem van itt, hogy naponta Jó, De hogyha az meg... ön szövegét komolyan veszem és követem, most mekkora a baj? Hát most sokkal nagyobb a baj. Hát, Jó, csak ugye említette, <kül> hogy mennyivel lehet... többen halnak meg influenzában. Tehát, hogyha most nem ennek a relációjában nézzük. Ha lehet, akkor most mit, mitől nagyobb a baj, vagy ezt a bajt mihez képes kéne viszonyítani? Hogy írná le ezt a jelenséget és azt a pillanatot, amit ma megélünk 2020. december 23-án bárhol a világban? Hát maradjunk itthon. A hivatalos adatok szerint ugye az elmúlt néhány napban 180 körül volt a, a napi halottaknak a száma. Hát aki egy kicsit ránézett a halálozási görbékre, az, az láthatja, hogy ez körülbelül a fele annak, mint aki valójában meghalt eltehetőleg a járvány következtében. Ami, ami hát egy, egy drasztikus szám, ez azt jelenti, hogy, hogy tényleg ugye a sajtóban is megjelent, hogy lehet, egy világ volt, voltunk néhány napig a, a, a lakosság számára vetített halottaknak a számába ehhez képest az ember azt olvassa, hogy hát azért karácsony napja az egy olyan különleges napot, akkor mégse kellene a kiárási tilalmat tartani. Ön ezzel kapcsolatban mit gondol, vagy gondol-e bármit? Én, hát az a helyzet, hogy én a járványtamban nem vagyok nagyon járatos, de azért minden épeső embernek eléggé fura volt az, hogy akkor, amikor már lehetett látni, hogy nagyon rendesen mennek felfelé a számok, hogy akkor több tízezer embert össze lehetett csődíteni egy stadionban. Jó, más, más, más nagyon okos hát, emberrel beszélgetve is az elmúlt időben viszonylag sikerült akadémikusok sorával beszélgettem. Nézze, én egyebek közt azért kezdtem el rádiózni, mert én nem tudom, mekkora tehetség vagyok, de nagyon okos emberekkel vagy zongoraművészekkel, mint a kocsis. Hogyha így lehet megismerkedni, ráadásul néha még csajozni is lehet. Hát, tehát akkor hajrá! Nem volt mindig pandémia, és én boldog vagyok, hogy egy olyan ember, mint ön szóba áll velem, de azt árulja el nekem, hogy ön egy osztott képmezőben látja azt, vagy tudja érzékelni a világot úgy, ahogy egyébként ön szerint ma vezetni kéne egy társadalmat, és azt, ahogy egyébként a politika ezt megvalósítja? És tudomásul veszi azt, hogy a politikára ennél nagyobb hatással nem tud lenni, miközben kérhetne öntől szakmai tanácsot, és ön mást javasolna neki, bármint a politikának, mint amit csinál. És ha így, így van, akkor mennyire érzi tehetetlenül magát, amit egyébként az ember az élete folyamán máskor is átél, csak nem legfeljebb nem ennyire intenzíve, mint most. Hát nézze, amit az én ismereteim szerint a, a John F. Kennedy nem attól volt az Egyesült Államok egyik legkiválóbb elnöke, mert egy rettenetes nagy esze volt, hanem azért, mert volt neki egy olyan tudományos tanácsadó testület, akikre hallgat. Tehát én azt hiszem, hogy ebből a szempontból az okos politikust, az választja el a hülye politikustól, hogy az egyik hallgat az értelmes emberekre, a másik pedig nem. És nem véletlen az, nem hülyeség az, hogy egy politikusnak a hatalmi időszakát korlátozzák, mert én egyetemi tanárként vagy tanszékvezetőként is rájöttem arra, hogy minél hosszabb időn keresztül tanszékvezető valaki, annál hajlamosabb arra, hogy rájöjjön, hogy ő minden sokkal jobban tud, mint a másik, vagy a többiek. És egyre kevésbé igényli azt, hogy az emberek tanácsot legyenek neki. Ha most a pandémiát nézzük, és azt egy folyamatként akarná láttatni, meg tudná mutatni egy grafikonon, egy görbén, hogy hol tartunk? Hát nagyon remélem, hogy valóban petőzünk és hogy ennek a megszorítós intézkedéseknek azért egy idő után be kell éljen a hatása. Nyilvánvaló, hogy nagyon befolyásolja ezt az, hogy az emberek, mennyire helyesen viselkednek, de hát azért az embereknek a, a helyes viselkedését azt a, a propagandával befolyásolni lehet. Tehát, hogyha az elmúlt időszakban nem arról beszéltünk volna, hogy majd orosz meg kínai védőoltásokat hoztunk be Magyarországra, akkor lehet, hogy nem 30% ember mondaná azt, hogy ő hajlandó beoltatni magát. Erre, olyan, még külön, erre, erre még külön kérdezném. Azt szeretném megkérdezni, Öntől Ön ért hozzá, én nem ennek az angliai helyzetnek vagy londoni helyzetnek, ami most már talán dániai helyzet is, ennek mekkora jelentősége van, mennyiben akar kibabrálni velünk ez a vírus, amely mutációjával vagy nem mutációjával nem akarok hülyeségeket beszélni, olyasmit produkál, amire egyébként jelen pillanatban senki is felkészülve, vagy ez itt most egy bursít csak éppen túlértékeljük, csak bursít, nem tudom, akkor miért értékelünk túl. Én nekem az az érzésem, hogy itt egy kicsit fúlihegít a dolgot, tehát amennyire én tudom, ez az új mutáció, ami hát érdekes módon egyszerre többféle mutációt is fortoz ez a vírus, de semmi indok, vagy hogy mondjam, semmi kísérletes adat nem támasztja azt alá, hogy ez súlyosabb betegséget okozna, jó, de akkor az ön logikája alapján valójában, ami most történik Angliában, illetőleg az Angliából jövő emberekre, az nem más, mint a politika túreagálása, amivel kompenzálni akarja azt, amit korábban nem tett meg. Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó, hogy most lezárjuk a repülőtereket. Nézze, ez a vírus hogy mondjam, az evolúció ellene dolgozik annak, hogy ez a vírus, ez egy durvább vírus legyen. Egyszerűen, nagyon egyszerű magyarázata van, egy tünetmentes fertőzött, sokkal-sokkal sokkal több embert tud megfertőzni, ami a vírus szempontjából előnyös, mint egy halzok, aki az intenzív osztályon fekszik. Tehát a vírusnak nem érdeke, az, hogy ő durvább legyen. Ha már itt tartunk az... egyébként, nagyon jól beszél. Ön tud a vírus fejével gondolkodni? Én nem tudok a vírus fejével gondolkodni, de a, a vírusnak szerencsére nincs feje. Ezért sem értem azt a titkolózást, ami Magyarországon folyik, mint hogyha attól félnénk, hogy a vírus meghallja, hogy a törzs mit tervez. Tehát én nekem az az érzésem, hogy már hetek óta arról kellene beszélni, hogy a, a védőoltások milyen eszméletlenül fontosak, mm -hmm. hogy milyen olcsók, és milyen hatásosak, ahogy okay. képesek. meg itt, olcsók. hiszen ezt az előbb is felajánlotta. Mind az, ami messze túlnő azon, ami a víruszkeptikusokkal kapcsolatos, arra egyébként mi a magyarázat? Lehetséges, hogy az emberek a politika csődjét azáltal élik meg, vagy pontosabban azzal élik meg, hogy teljesen uh, nem racionális módon azt az eszközt nem veszik igénybe, ami egyébként őket megvédené. Kicsit olyanok az emberek, tudja, mint a gonosz malacka, akinek azt mondják, hogy kihúzlak a gödörből, mire azt mondja nem. Hát, hogy mondjam, az emberi romságot magyarázni, erre, erre, hogy mondjam, okokat találni, ez borzasztóan nehéz. Jó, de ugye, é, ami... ki nem akar meggyógyulni, aki beteg? És hogyha rájesztenek, hogy ez egy ilyen súlyos dolog, akkor ki, ki nem akarja a prevenciót? Most pedig úgy tűnik, hogy nagyon sokan nem akarják a prevenciót. Ennek mi lehet az oka? Hát a bizalmatlanság. A bizalmatlanság é, mivel szeben, Hogy az ember azt mondja, hogy inkább a vírus, mint az oltás? Hát úgy látszik, hogy igen. Ami, ami engem megdöbbent, az az, hogy, hogy diplomás, sőt, egészségügyi, egészségügyben okay. járott. Segítene emberek. nekem egy ilyen esetet elmesélni, hogy ön a saját kollégájával kerül olyan helyzetbe, amit korábban még soha se élt meg, és elkezd önnek mondani egy tájékozott, okos ember olyan indokokat, ami el se tudott képzelni, hogy el fogja hagyni a száját? Hát általában nem indokokat mondanak, hanem, hanem érzelmeket. Tehát ami, ami ugye eléggé meglepő, hogy egy csomóan félnek a szúrástól. Hát ez nevetséges dolog. De egy, ami egy töpenetes egy valami, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy a világ különböző országaiban mennyire bíznak a védőoltásban, akkor az derül ki, hogy azok az országok, ahol általában pusztítanak halálos betegségek, Azokban, tehát például az afrikai országokban mindenki hisz a védőoltásban, Pakisztánban, vagy ilyen helyeken hát kivéve a talibánokat, de, de általában az emberek tudják azt, hogy őket a védőoltás fogja megmenteni a halálos betegségtől. Na most Európa, meg hát az Egyesült Államok el van kényeztetve, itt már hosszú évek óta nem voltak olyan e, járványok, mint a mostanén. meg vagyok róla győződve hogy amikor be fogják oltani Magyarországon azt az első egy-másfél millió embert, és ki fog derülni, hogy semmiféle mellékhatás nincs, és el, elkezd csökkenni, drasztikusan elkezd csökkenni a halálozásoknak a száma, akkor sokkal többen lesznek hajlandók majd fölvenni a védőoltást. Van matematika a tekintetben, hogy hány embernek kell Magyarországon védőoltást kapnia ahhoz, hogy eltakarodjon ez az idő. Hát hogyne, viszonylag egyszerű, hogyha a beoltjuk a, a 60 év felettieknek a túlnyomó többségét, akkor nem lesz, aki meghaljon, mert hiszen a fiatalabbak nem halnak bele. Tehát ez már a statisztikában látszani fog. Hogy a vírustól megszabaduljunk, ahhoz nagyon sok embert, ahhoz szerintem olyan 70-80%-ot kellene beoltani, tud akik, akik nincsenek beoltva, azokban a fertőzés terjedni tud. Nyilván egyre kisebb tempóban, de a vírustól nem szabadulunk meg. Csak úgy lehet megszabadulni, hogyha ténylegesen az van, hogy a vírusnak nincs kit megfertőzni. Tehát Vajon... pedig tényleg azt kéne, hogy a túlnyomó szükségbe legyen ország. Az ön ismeretei alapján melyik ország lehet majd az első olyan példa, mm -hmm. amelyre, ha ránéz egy magyar vírustagadók, azt mondja, hogy ebben mégis lehet valami? Nézze, a vírustagadót, meg a, a, tehát általában... Jó, akkor csinál... legyen minimálisan szkeptikus. Tehát én azt kérdezem, hogy melyik ország áll e tekintetben a legjobban, vagy fog állni valószínűleg a legjobban? Hát nehéz ezt Ezek szerint, hogyha a... kellő ellátás lenne, akkor ehhez egy afrikai országot kéne választani. Valószínűleg igen. De ebből a szempontból megint az afrikai ország azért nem egy jó példa, mert egy afrikai országban kevesen halnak meg. Tehát a fertőzötteknek egy nagyon kis része az, aki idős ember, mert hiszen az emberek többsége uh -huh. nagyon fiatal. Tehát ott sokkal kevésbé drasztikus ennek a járványnak a hatása. Tehát az ilyen előregedett társadalmat, mint Kína, Európa, meg az Egyesült Államok, ez az, ahol, ahol tényleg kaszál. És hol áll a legjobban a nem vírustagadók aránya? Hát ezek közül? Uh -huh. öh... Hát én inkább azt tudom, mert arra vannak adataim, hogy melyek azok az országok, amelyek például nagyon ellenállnak. Hát az élen Franciaország Európán belül, meg Ukrajna, ahol a legkevesebben. De hát álmomban nem gond, Nézd, Magyarország ebből a szempontból a pozitívak közé tartozott. Magyarországon az általános átoltottság, tehát például a kanyaró, vagy a BCG vagy ilyesmi ellen, az száz százalékos. Tehát... Ebből a szempontból a magyarok nagyon jól viselkedtek. Az, hogy Magyarországon most ilyen, ilyen oltás ellenes hangulat van, ez számomra egy abszolút meg, meglepő dolog. De erre mondta az én... hogy álmomban nem gondoltam volna, csak nem fejezte be a mondatot. Hogy ezt ki tud itt alakulni. Ez, ez, ez érthetetlen. Ha mégis ez... van jók, akkor azt találjuk meg egy közt a politikában, vagy az ön által említett médiában? Igen, igen. Nagyon határozottan. Meg még valami van. Hát a, a múltkor láttam, hogy a, a külön, most a különféle médiák van belül, uh -huh. hogy a, a megjelent cikkeknek az aránya a pro-vax és az anti-vax, ugye ez az angoloknál és ez a vax kifejezés. És az derült ki, hogy a, a, a, a úgynevezett szociál, vagy mi ez a, milyen média, a... a, a social media, a, igen social media, tehát a, a, a Facebookon 99%-ig a hülyeség terjed. A, a, a különféle amerikai adókon a Fox News-nak az adásának a túlnyomó többsége az, az vakcina ellenes. És ezzel szembe például a CNN az pedig majdnem 100%-ig a, a vakcina mellett. Tehát a, szemmel láthatólag a politikai beállítottság, ugye lehetett hallani azt, hogy azok az államok, ahol, a, ahol a, a republikánus szavazók vannak többségbe, ott sokkal jobban arat a vírus, és sokkal kevésbé akarják magukat beoltatni, nem hordanak szájkosarat, mert bíznak a trumpnak a hülyeségeibe. Tehát biztos, hogy a, a politikai beállítottság meg az, hogy ki mennyire hisz azoknak a vezérszónokoknak, akik ott, megszólalnak, az befolyásolja azt, hogy az illető felveszi a maszkot, beoltatja-e magát. Magyarul, hát ennek ön... a... Igen? Figyelök. Tehát ennek, en, ez mutatja azt, hogy a, a, a vezérűrűnek a viselkedése a birkákat milyen mértékben befolyásolja. De hogyha ön egy vezérűrű, más... akkor ön azt mondja oltás, oltás és oltás. Természetesen. Színre való tekintet nélkül. Abszolút. Tehát, hogy mondjam, nem győző eléggé hangsúlyozni azt, hogy nincs a világon még egy olyan hatásos és olyan olcsó eszköz, amivel bármiféle fertőző betegséggel eszembe, föl Tudom, hogy ön nem ebben a szférában dolgozik, de ön nagyjából látja, hogy Magyarországon, ha mindenki igénybe venni az egyébként rendelkezésre álló vakcinát, annak függvényében, hogy az éppen milyen mértékben áll rendelkezésre, akkor egy félig ideális állapot mikor ráállhatná elő? Hát nézze az a helyzet, hogy... Ez a jelenleg rendelkezésre álló vakcina, amelyik ugye mínusz 70 fokos hűtés igényel, ez azt jelenti, hogy ezt a, a, a házi orvosok nem tudják otthon beadni, mert hiszen egyik házi orvos nem vagy legalábbis nagyon, nagyon kevés rendelkezik. Tehát ezért volt az, hogy már hónapokkal ezzelőtt a németeknél kialakították az oltási centrumokat, ahol majd egyszerre vagy tömöget be lehetne oltani. Én nem tudom, hogy a, a magyar hivatalos oltás... Önnek ezt akár... tudnia kéne, hogy van-e hasonló a Magyarországon, hogy ez, ez jó, ha titok, vagy ha nem tudja, az azt jelenti, hogy nincs, vagy semmit nem tudunk. Hát én ezt vártam volna abban a levélben, ugye nyugdíjasként én kaptam egy levelet címénitől, amiben, hát az van, hogy jelentkezzek. Nem azt kaptam, hogy a, a városi sportcsarnokban február 13-án jelentkezzek oltásra. Tehát Valahol már régen meg kellett volna jelenni azoknak az oltóhelyeknek a, a, a leírása, ahol, tehát amit én el tudok képzelni, hogy mit tudom én a városi sportcsarnokban, ott lesz tíz darab asztal, amelyiknél ül egy-egy orvos, mellette egy orvos írnok, ugye, mert azért adminisztrálni is kell, ez egy nagyon fontos dolog. És a, kint pedig sorba állnak az emberek, és egyesével mennek be, mert ez a tíz ember mondjuk váltott műszakban naponta be tudna oltani száz vagy kétszáz embert. Tehát, hogyha van tíz ilyen asztal, az azt jelenti, hogy ilyen több ezer embert egy nap be lehetne oltani. Tehát az azt jelenti, hogy egy, egy nagy városban is egy-két hónapon belül be lehetne oltani mindenkit, aki jelentkezik. Az egy más kérdés, hogy sokkal nehezebb probléma például a falvakba, meg a kisvárosokba eljutni. Ha megengedi, akkor hadd legyek önző, kívánok önnek és családjának beleértve a fiát, akivel nem sikerült felvennem a kapcsolatot, de én türelmes vagyok. Megelégszem egyébként az apjával, tehát ez egyébként pont a kívánságom. Tehát egyrészt kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, másrészt boldog új évet, és ha bár ugye én zsidónak születtem, így nekem nincs karácsonyfám, de ha lenne karácsonyfám, és alatta egyebek közt az is lehetne, hogy bírom a bizalmát, és 2021 folyamán felhívhatom, tehát például fognám magát, és nem halna meg, akkor nagy szívességet tenne nekem. Ráadásul, ha nem halna meg, és nekem még változatlanul lenne műsorom fölvenni a telefont, akkor teljesen a lekötelezettjé válnék, és akkor nem tudom, ha valamire szüksége van, akkor elmegyek Szegedre. Hát, ha még ehhez hozzátenném azt, hogy beszéltem a fiammal, és megígérte, hogy előbb-utóbb föl fogja magát hívni. Jó, de én, én, én el vagyok ragadtatva attól, hogy ön is mások ebből a szférából, de most éppen önnel beszélgettek. Tehát, a Duda Ernő jövőre is szánna rám időt, akkor én azzal megelékszem. Tehát a diszkózene akkor hátérbe vonul átmenetilebb. Boldogan állok rendelkezésére lekötelezettje vagyok. Sajnálom az apropó, Tehát én nagyon bírtam volna, hogyha nem kellett volna megismerkednem önnel. Hát én sem bántam volna, hogyha ez az el, elmúlóban levő év, ez egy normális év lett volna. Valójában De hát az reménykedjünk, embernek... reménykedjünk, hogy sikerül meggyőzni az embereket, és a, én azt remélem, hogy valamikor május tájára visszatérünk a normális kerékvágásra. Jó, akkor elmegszegedre, és megismerkedem önnel, ha hajlandó velem találkozni akár is megyek testről hogy meg találkozom. Jó, önző vagyok, én nagyon bírom Szegedet. Sokat járok arra. Ez egy okay, nagyon az jó az helyszeged. Halált lézünk. Halált lézünk egy Nem csak az a Tisza part, meg járunk a Nemzeti Színházba, szóval az egy jó helyszeged. Azt, azt jól megcsinálták. Nagyon szépen Há, ha köszönöm. Ha szeretnél akkor meghívom egy fajakozást. E, már Bácskai János Ferencváros volt polgármesterével ültem valami izében, de csak rettegtem attól, hogy tőlem, fog, tőlem lesz vizes. E, akkor azt vála, csak a nyarat válaszoljuk, és hogy tudják az emberek, hogy nagyjából hány éves ember ajánlotta ezt, akkor elmondaná az életkorát? 77. Tartsa meg az Isten 120 évig, és mint aztán. A, mint a vasórúbába a mesében. Az is 77 éves. Hát, Rendben van, akkor ha le akarna haj, hajolni Rőzsiért, akkor majd a hátára segítem, hogy ne legyen, ne rám, köszönöm. köszönöm. Előre is köszönöm. Viszont, Viszont hallásra. És azt akarom neked mondani, Bugi, hogy ha valamiért jó rádiózni, tehát ezért például kurva tehát tényleg, amikor, amikor én e, nagy emberek sokaságával ismerkedtem meg, és hajlandóak voltak velem beszélgetni, aztán adott esetben még valami viszony is kialakult, én sose tagadtam, hogy hiú vagyok és snob. Ezt sose tagadtam. De az, hogy a média mi mindenhez segített engem hozzá, hozzátéve, hogy az emberek ezáltal a beszélgetéshez mihez jutnak hozzá, oltópontok nem lesznek ettől. De talán hat arra, hogy de most nem akarok dagályos lenni. Zené valamit, aztán felhívom a Nemes Gábort. Egyet azért hadd mondjak. Kettőt is mondhat. Hogy azért a fura dolog ez a, két, mind a két beszélgetésből csak most egyetlen egy közös elemet emelnék ki, hogy ugye mondják, hogy nagyon sokan te konzervatív beállítottságúak Magyarországon, de hát az elég nehéz, hogyha valaki semmilyen, vagy hát majdnem, hogy semmilyen tekintélyt nem tisztel úgy konzervatívnak lenni. Ebben nem fogok felezítatkozni. Igen, de úgy tesz, mint aki nem Hív, súgja, látni kíván Kacak közben a két Én újra lépre megyen De a vége az lesz, hogy most se szeret Talán hazug alán. Ki tudja, hogy csupa talán Oly feltűnöm a szerelme Hogy szeretne, de nem merő Oly rég szeretem, várom Hogy enyém legyen, ő lesz, de mégis ellenetez, a béke összezavar Miért mondja, hogy engem akar, miért kérde, miért idegen? Er mondja, mert nagyon szeret, talán. Az De ki tudja, hogy Csupa talán. Új, feltűnök, A szerelme, Szeretne, De nem merül. Talán az De ki tudja, hogy Csupa talán. Új, feltűnök, Szeretnök, jó reggelt! Szép jó reggelt, Üdv a fedélzeten, áll a istennek újra. Gyönyörű a stúdió, nekem Minden is. Rankó, stílus is nagyon jó. Köszönöm köszön szépen. Még egy dolog, Bugi, hogy azért gondold el, hogy ha nekem van felelősségem, és van, bár nem élem meg olyan nagyon, de van, akkor amit Duda Ernő professzor mond a média felelősségéről. hát ba meg, hogy én ellensúlyozzam azt a rengeteg farkat, aki más irányba viszi, hát hogy, hogy kerületek én ilyen helyzetbe? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon jó a műsor, a 7 óra 20 perctől rajta vagyok, és az úri embert, aki zenél az Isten, én úgy emlíktem, hogy ő volt valamilyen versekben volt. Eze, volt. ezelőtt 20 évvel, ugye? 15-tel. 15. 15 éves, most nem jut eszembe a neveden, nagyon jó. Gál Csaba Bugi. Gálcsa. Igen, igen, igen. És hát a legjobbakat kívánom, jó egészséget, boldog karácsonyt! Önnek, önnek is. Szintén, szintén. Szóval, tényleg gondolj bele a média felelősségeből. Hát a... Én bele se gondolok, mert beleborzhatok. Most mondok egy olyat, ami, ami ennél partikulárisabb, mint amit említettél volt egy ilyen bulvár hír, hogy XYZ-nek nem esik le a karikagyűrű az újjáról, mert elment dolgozni valamilyen más területre, mint a művészet, mint tudom én, nem, azt hiszem színész, színészről van szó, szóval nem, nem is emlékszem, hogy ki volt pontosan. És például ebben is azt éreztem, hogy, hogy ezzel is ugye azt a narratívát erősítik, hogy ez az egész, amit a zenészek, színészek és, ha, és a hasonló emberek csinálnak, az, hát az nem is igazából munkat, és ö, ö, amúgy, amúgy is benne van ez a, a levegőben Hello. folyamatosan. Türelem? El, amúgy is benne van a levegőben folyamatosan, és még ilyen, ilyen hülyeségekkel még rá is erősítenek. Ez most sokkal kisebb jelentőségű nyilván, mint amit az előbb beszélgettetek, de hogy ha már felelősségről beszélünk, akkor ez is hozzá tartozik. Uh, beszélget a TGM-mel, és egy pozitívumként említette, ahogy a vírust kezelték, de Magyarországon mindenféleképpen pozitívabban említette Spanyolországot, de te momentán per pillanatnyilag ott élsz, abban a Nemes Gábor megerősíted, amit TGM mond? Hát igenis, meg nem is. Tehát a magyarhoz képest biztos, hogy pozitívabban kezelték, Önmagukhoz képest talán nem, és az eredmények sajnos eléggé síralmasak. Tehát itt azért nagyon kemény volt az első hullám. Arról beszél a TGM, hogy a világban hogyan van káosz? Te káoszt látsz? Igen, igen. Főleg azért, bármilyen furcsa ennek a politika mellett, tehát van egy politikai háttere, a, vagy gazdasági háttere. Tehát az a, az a borzasztó, az a folyamat, ami elindult valamikor a Szovjetunió összeomlásával, de már előtte kecseni végeni folyamat, tehát, aminek az azért a vége, hogy nagyon szép nyílt az olló a jövedelmek között. És ez világméretekben is így van. Ez az egyik alapja, a másik pedig ez, a, ez az internet és a, a szociális média. Tehát az, hogy a, a, a szomszéd néninek a, a hülyesége, vagy a véleménye, ami korábban legfeljebb a közérben a sorbálás ö, során terjed, az most pont olyan tényező, mint, mint a te vagy az én véleményem. Na ez, ez azért egy, egy, egy egészen új világot teremtett. És a kettő együtt erősíti egymást. Tehát akkor, amikor az emberek azt látják, hogy a dolgok nem jól mennek, hogy ők elszegényednek, hogy elvesztik a biztonságukat, akkor, akkor az ilyen ö, Hát, hogy is mondjam, csak másodlagos bizalom index, akkor elkezdjük. Elkezd ugye, ugye, is szóba került talán Duda Ernő professzorral, de lehet, hogy a TGM-mel, hogy politikai oldalak mentén is e, megosztódik az, hogy ki mit gondol a vírusról e, és annak a kezeléséről. Ezt lehet-e tapasztalni Spanyolországban? Mm, igen, igen. Tehát, ugye ez az alap, de. De egészen másképp, tehát itt, itt semmi sem úgy van. Tudni, az igaz, hogy a, ugye alapképlet, hogy a, a jobb oldal, vagy a konzervatívok, azok inkább azt mondják, hogy a gazdaság először, és az aztán az egészség. De hát ez nem, így, nem mindig így működik, és nem mindenütt így van. Itt erre még rátett egy, egy, egy lapáttal a országnak a struktúrája, tehát ez, a, ez az autonómiáknak a szerepe, ez tényleg egy, ez egy föderatív ország. És pont az egészségügy az ráadásul tartományi kézben van. Na most ebből például az adódott, hogy Madrid tartomány, amelyik a néppárti vezetésű, illetve hát egy ilyen egész kulcsak koalíció van, ahol még a új és félfasiszták is benne vannak, ha csak kívülről is támogatják. Ott például hosszú ideig szempont volt, hogy akármit csinálunk, az azért egy kicsit üsse a központi, a szocialista és baloldali kormánynak a politikáját, és ezen belül minél kevésbé zárjuk be a vendéglőket, a gazdaságot és a többit. Tehát ez így élezi, de hát a dolog annyiban pikáns, hogy ugyanakkor vannak területek, ahol egészen másfajta felosztás, például a Katalónia, vagy Baszt Föld, ugye ők a nemzeti a nemzeti függetlenség, a nemzeti önállóság alapján kerülnek szembe mondjuk a központtal, és ezen a szinten mondanak néha hasonló, néha másfajta dolgokat, tehát ez egy nagyon fragmentált nagyon ország, nagyon sokfélék a vélemények, nagyon sokféle a válságkezelés, néha a központ magához ragadja, amikor muszáj, de ezt nem lehet örökké csinálni, és főleg a hatékonysága ugye nem igazán nagy akkor, amikor minden a tartományok kezében van. Van olyan tartomány, ami jobban kezeli, mint a másik? Van. Van, és, és az az érdekes, hogy, hogy ez egyrészt nem mindig a politikai vonal, és másrészt még csak azt sem mondanám, hogy, hogy, hogy mindig ugyanaz. Tehát az első hullámot jobban kezelték a, a az északiak, mint a déliek. A most második hullámban már teljesen ö, vegyes a kép, de az is nagyon érdekes, hogy mondok egy példát. Volt egy idő, amikor a, ugye a Barcelona és a Real Madrid szembenállása, az, az amögött ott van Katalónia és a Madridi központ Madrid szembenállása. Most Madrid és Barcelona különbözőképpen kezelte, vagy néha hazon azonosan kezelte a, a járványt, de mindig, amelyik éppen felül volt, amelyik éppen jobb helyzetben volt, az állandóan fikázta a másikat, hogy miért milyen rosszul csinálják. És ebben egész komikus dolgok jöttek, mert ö, néha ö, két hét alatt fordult meg az egész, és akkor két hét alatt állt, állt a, az egyik, a, a, a, részint a propagandájában részint a, a konkrét intéz kedésekben is, az a, a keményebb intézkedésre, vagy fordítva. Ha most azt e, kérdez... Az a baj, hogy politika megy, abból mindig nagy gáz. Azt mondja meg, hogyha madártávlatból vagy fogalmam sincsen, hogy milyen magasból kéne nézned, mennyire látod ma másképp a világot, mint mondjuk láttad 2019. augusztusában? Hát, én azért azt hiszem, hogy, hogy vagy, igen, vagy nem látod egy másképp? nagyon komoly nem, nem. Ugyanaz? Tehát a világ más, a világ más, de a, a, az erőviszonyok, a, a, a vektorok, a, a, a mozgás, az, az, az nem más. Az, az ugyanaz, csak most ebben az ebben a egészen hülye helyzetben csúcsosodik ki. Mit nevezel Ugye, hülye mindig ne? az ilyen helyzetek, a, har, a, a harmadik világ problémái, egyszer csak betörtek az első világ. Ez az, ami, ami új. De ettől még az, hogy ki mi, hogy reagál, és ki, ki milyen, hogyan működik, milyen az az első világ, milyen a harmadik világ, az nem változó. Mit, Tehát, te, mit nem kérdát, helye... Hát a, a, itt van a Trump. A, a Trump pont olyan hülyén kezelte a, ezt a válságot, mint bármi más. Mit nevezel hülye helyzetnek? Magát a hát pandémia, mit? A pandémiát, igen, hát ez egy, egy abszurd helyzet. Ilyennel nem találkoztunk az utóbbi év. A te életed az mennyiségileg vagy minőségileg változott meg? Hát Alapvetően megváltozott. Én ugye egy mozgó ember vagyok, aki állandóan ingázott Budapest, Barcelona és különböző egyéb városok között. A családom ugye két van szorva az egész világban. Hát ennek vége. Ugye először megrekedtem a Budapesten a csőbe, aztán most megrekedtem itt Barcelonában. Nekem otthon kéne Nem most már harmadik jegyen. kárban nem tudok mondom, csak ez a Milyen érzés nem találkozni, vagy csak Skype-on, vagy ki tudja, hogy kapcsolatot tartani a szeretteiddel? Hát ezt... Ezt az érzést azt hiszem, hogy nagyon sokan, tehát ezt rajtam kívül nagyon sokan átélik mostanában. Tehát ez nem hiszem, hogy ebben de most a rád a Hát nem jó érzés természetesen, de én azért, tehát én olyan okan nem töröm a fejemet, vagy olyasmi miatt nem verem a fejemet a falba, amit nem tudok változtatni. Ez olyan, mint egy betegség. Hát ez egy de betegség végül is döntöttél, az és anélk, hogy ezt részleteznénk, egy hozzád nagyon közel álló ember valamilyen izéje okán, kellően körülírtam ahhoz, hogy mindenki nagyon kíváncsi legyen, de nem fog mégis ennél konkrétabban megfogalmazni. Szóval, ami tegnap történt vele, az jól sikerült? Mm, jó, hát egy, egy, egy szemműtéte volt. Most, most ezekben a percekben van a kontrollon. Majd egy fél óra múlva meg tudom mondani. De jól döntöttél, amikor úgy döntöttél, hogy maradsz. Hát jól, különösen miután olvastam azokat a jelentéseket, hogy mik történt a, azzal a repülővel és annak a utasai valakit megérkeztek Barcelonával, hát tényleg ilyen hororistikus jelenetek voltak, és tényleg az a Jó, de volt. Te, mint egy a külpolitikával foglalkozó ember, mit szólsz ahhoz, hogy Dudernő professzor azt mondja az én kérdésemre, hogy ami például most a londoni járatakkal kapcsolatos, én ugye azt kérdeztem, mert beszélt erről a, a mutációról, és kérdeztem, hogy vajon a politika most nem kompenzálja-e azt, amit korábban elbulasztott, mire azt mondta, hogy de igen. E, hogy ez mennyire fér bele, hogyha ez egyébként igaz. Biztos mások meg cáfolják, de hát valakire mégis mégiscsak hallgatnom kell, egyszer nem hallgathatok mindenkire. Tehát, hogy a világ az most egyszerre van egy olyan kompenzatórikus elemmel e, átszőve, amely valójában mind-mind olyan lelkiismeret furdalásból adódó izé, ami abból adódik, hogy Korábban nem tették meg, most pedig túlreagálják, miközben mások azt mondják, hogy nem, nem erről van szó, ezt tényleg meg kell tenni. Ember legyen a talpán, aki kismeri ki magát ebben az izében. Így van, tehát a konkrét ügy, az nem tudok hozzászólni, mert, mert nem vagyok szakember. De az a biztos és ebben a professzornak tökéletesen igaza van, hogy a politikusok imádnak hatékony cselekvés látszatát kelteni. És hát erre nagyon jó egy ilyen meg meg ilyen, ilyen katonás dolgok, ezek ilyen-ilyen, Extrém dolgok, hogy most akkor lépek, és akkor igen, nem, hát ezek nagyon jó jönnek a ki. Mindenkori hatalomnak a mindenkori hatalomnak kritikálja az, hogy az adott országban mennyi a vírus szkeptikusok száma? Vagy nem? Mm, igen. Én azt hiszem, hogy igen. Tehát ez ez, de, Magyarország de hogy ez, áll? De ez hosszú távú. Rosszabbul, mint hittem volna, de hát ja, azt nem jobban, mint nagyot. Rosszul áll, tehát eh, ahol, ahol a politika kikezdi a, a, a közbizalmat. Ott, ott ez, ez minden területen látszik, tehát igen, akkor ez, ez, ez nem, csak, tehát nem csak úgy akkor nem bízom a, a kormányban, vagy akkor nem bízom a, a, akár a tartományi kormányzatomban, vagy akármilyen, vagy a politikusokban. Amikor egy politikai kérdésről van szó, hanem semmilyen kérdésben nem bízom benne. Nincs egység, az emberek gyanakolznak, fölse kétele a másikról, ami pozitívat tesz. Minden lépése mögött a politikai hatonszerzést látom. Egy ilyen szituációban, egy ilyen ö, légkörben nem is nagyon lehet jó döntéseket hozni, de ez nem most alakult ki, tehát ezek általában korai, korábbi bűnöknek a lecsapódása. Csak van, aki még ezen mellett is még, még különbségek. Örülök Gábor, hogy hallottalak, ha rajtam múlik, akkor megtartjuk a kapcsolatot így e, jövőre is. Az összes szeretetnek függetlenül attól, hogy hol él a világban, kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok, és ezek szerint a mi személyes találkozásunk az 2021-re halasztódik. Jó, neked is minden jót, így van. Ki tudja mikor. Igen, de igényt tartok rád. Nagyon szépen köszönöm további munkasikereket, vagy egyéb sikereket és gyógyulást annak, aki most éppen orvosnál van. Köszönöm. Köszönöm, hogy... Arra kérnélek benneteket, tík, akik itt körülvesznek, hogy ugye arról volt szó, hogy a műsor végén kapok egy cetlit, vagy a fülembe valaki besógja mert ugye én ilyen önző vagyok, hogy január 4-11, vagy soha. <gül> Mi lesz a következő dátum? Én teljesen belejöttem. tehát úgy Kíváncsi volnék, hogy legközelebb mikor élvezhetem ennek a stúdiónak a vendégszeretetét. Bugi Épputba állj a ti lacsubang, a ti te is járszné a ti tokoban, a ti a ti te is járszé a ti tokoban, fajna olyan szélült volt fejem. Rögtön megfogadtam, hogy többé nem teszem. A szédülés az új év régen elmúlt már, de újra jó barátok lettünk, édes sapu a ti lazsa a ti de te is jársz néha titokban. A ti ó, a ti de te is né a titokban. Találkoztam egy lányjal, egy mássol is megesed, hogy azután mi történt, azt már nem mondom el neked. A baj csak az, hogy otthon más valaki vár. Mert sajnos olyan szépen nézett az a lány a dialogsabang, a dialogsabang, de te is jász néha titokban, a dialogsabang, ó, a dialogsabang, te is jász néha titokban. Krisztan, majd vigyázhatsz rám, mert ez most is 176 per 110, pedig hát végülis szerintem annyira szahar nem lett, de úgy látszik az izgatottságom az nem szűnt, 176 per 110 nem szokott lenne, szerintem kurvasok. Éh... De hát Istenem, hogyha ez a titka annak, hogy ez maradjon meg, ám legyen. Elnéz, csak a bugi játékát, nem szerettem volna megszakítani az önök telefonjaival Most már szilveszterre fogok öltözni Uganda után. Széveszter, akkor ugye nem lehet lemenni az utcára, csak akinek engedélye van, nekem van engedélyem, de nem megyek le az utcára, hiszen hiszem. akkor voltam hajnalban az utcán, amikor szétment a WC tartája barátnőmnél, és elöntötte a házat a víz. Arról mind a kettő lemondtunk volna arról az élményről, ezt így most bevonom így a fejhallgatót és függőt hogy hogy nézek ki. Jó reggelt! Hahó! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt! reggelt. Visszaszerettem a műsorába. Visszaszeretett? Igen. Elgelsz. Ha megismeri a hangomat. Ajj, ajj. Most kivételesen meg vagyok csalva. Nézd, a 170 per 110 az rám sokkolóan hat azért. Amikor igen, most... igen. Kicsit késünk az internettel, de most itt vagyunk. Jó reggelt! Visszaszerettem a Akkor be. Én az Egri usa vagyok. Oh. Ha megismeri a hangomat. És a két időpont között merre járt? Itt jártam Budapesten. És kit hallgatott? Igen, igen. Nagyjából a klubrádiót, meg nagyjából zenét. És most hirtelen gondolt egy nagyot, és ráment erre a 168 oh. óra féle frászkúnyhóra? Aha. Hóra? aha, aha. Há, benne, hogy nem szűnik meg. Bízunk. Ebben a mai világban, ami ma van, azt kell megfogni, ki tudja, mit ez, hozzá Ez volnak. most olyan tiszta van, mintha 18 évvel ezelőtt lennénk. Nekem ez a műsor most olyan. Hát ezt nem tudom eldönteni minden vonatkozásban, hogy jó-e, de maradjunk abban, hogy inkább jó. Minden jól. vonatkozásban nem, de de műsorilag a maga műsor, maga illetően, igen. Nagyon szépen, köszönöm. Miért nem ment lejjebb? Ja, hogy az izgatottság. Egyen. Hát, uh, flóban vagy, nem? Jó, nem szoktam egyébként mérni. De máskor mértem uh, műsor előtt. Egy sérmény. Máskor sem megy de, ne, nem, de sokkal. Volt 110 per 80. 100. De hogy úgy értem, hogy máskor sem műsor. Jó reggelt. Szép jó reggelt. Figyelek, hogyha hallanám. Mondom, a szépen, Svarték. Ah, hiányolta, hi hi hi hi hiányoltam magukat. Hát mi folytába vagyunk végül, is, csak nem telefonálunk be. S milyen az élet? Dolgoznak, Nyugodtan. vagy nem dolgoznak? Nem, mi sok életét éljük. És milyen az élet Ausztriában most? Szent van, nyugodtak, most. 26-ától bezárnak újra a nagy bevásárlóközpontok, de nem tapasztalunk semmit. Mi végül is olyan helyen lakunk, hogy nem városba, hanem kint a város szélén, és nem tapasztalunk semmi felfordulást. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Ön lesz az, aki ezt a zsűcsort utoljára éri el, és a is megköszönöm a segítséget, mint hogy mindenkinek megköszönöm a segítséget, akiket egyenként azért se tudok még megköszönni, mert hogy Uh, még mindenkinek a nevével nem vagyok tisztában, elnézést kérek soha a büdös életben leszámítva a tévéműsorokat nem volt még ennyi szakszemélyzet körülöttem, és hál' Istennek itt most még nem az intenzív osztályon vagyok, ami a rádiót illeti ott pedig sohasem, és azt is el kell, hogy mondjam nektek, ezt most nem a hallgatóknak és a nézőknek mondom, hogy az a, én ilyen szakmai alázati ilyeneket nem fogok mondani, ezek nem állnak jól a számból, de MC-nek és MP-nek azt szeretné mondani, hogy amit eddig az annak érdekében tettek, hogy folytathassam a munkámat az előtt le a kalappal. Tartsák meg jó szokásokat. Ez a záró zöne. És nem véletlenül. Ami nem azt jelenti, hogy máskor majd nem petmeteni lesz, de ez egy kivételes alkalom. Az itt levőknek, a nem itt levőknek, akik már felfigyeltek erre a műsorra, és akik még nem, Kelemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott vagy maximális apokalipszis. Viszont hallásra, viszont látásra.